Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Njësë dhe mirë se keni ardhur në klubin e mjësit në Vale dhe Klab FM në 104 E dhe në ekranin e klab të vëzë Ora 7 fix Ora 7 fix Në mjësit lëri 0-0 0-0 është 21 shkurt mish të ashur 21 shkurt mish të keni ardhur Sot është e martë mart. Por asfakt të ers Asfakt të ershkurt njës me klubin e mjësit Pa me mjë rakur të mm, mm, mm, mm, mm. Um, E a ku jemi Ja u jam në një tjetër ditë. Shumë faleminderit, zotë më mjes. Do t'ju para lajmëroj që të visheni mirë dhe siç zhvurare nga bashkuajtësit e mi të biçikletave, sot mëngjes ende është sezoni për të mbajtur doreza, cila do në një farë mënyrë i gënjur nga ato ditët e mrekullueshme të pranverës i patëm javën e kaluar. Mhm. Mm I kam. E di se ku i kam, po. I kam heqru nga sharkullimi i përditëshën Po njoftohet që të premë të ndojet një temperatur maksimalë për sezone O, vërtet e ke Për stinan Dëtot që do tjet një e premë të kaliente Kështë të thuhet Përmë, gjatë drekës kaliente bëndjërës Të shkoj dherë 25 Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në Jo, jo që shfjerën <laughs> Havana në Kubë, jo Havana. Ai tani këtu fare. Ku kam qenë, ku punoj? Më thanë drejtën unë, mjdisë të dyave unë do zgjidhja Havana në Kubë. Po mirë, nuk të Pot, sa. Po do më thoshin dhe... ku do të shkosh, Blendi. E ke bërë të gjitha të paguara. Nuk është me zgjedhje. Po. A nuk është me zgjedhje? Jo. Ja. Okej. Okay. Mish me detyrim. Me përcaktim. <laughs> Tek <laughs> ose më sak me të qëlluar. Tek currilat. Tek Havana këtu pastaj varet varet se, se se se kush është live. E ke vërësysh mm -hmm. Vare të kush është uh, Akti okay, kota Akti shon. performues Si që thonë të tani mm -hmm. Vare të disku i kuj dojë lansohet mm -hmm. Abo jo ja. Lansohet E ke një lezuar në të lansohet Sa e që një, Kjo lansohet një Kudi unë Një zorë e vogër më përdritet Ose më lidet Po më që e si që të gjitë e Mos që një kokë Ja go djegim këto në NCS. Sesa si ieri është e prëmtë. Falësh e është e martë, por është si e prëmtë ose të prëmtën do të jetë kaliente siç fotosh na Olta. Ëm um, do doja Altin që ta nisim me një këngë latine. Sot më djegës. Nuk e di pse. Po pak e nga pak. Shikojë ndonjë salsa, ndonjë merengue, ritmo kaliente, asucar. Aha. Uh -huh. Pa ti, pa mi. Uh -huh. E ke përsërisht? Uh -huh. pa, pa, pa, jo, pa ty, pa mua. Pa skend. Jo pa ty, pa mua. Po e thash kjo pra si. Si veneri, e ke vështirë. Para para ti edhe para mi, mm -hmm. pa ti pa mi. Ëh. Është i shkurtër. Se un pa tani tjetër mbrëmje të mrekullueshme, falë edhe sugjerimeve Lori të Lorit për filma me çka fjala. Ç'i zbraq kë Lori? Po vëra. E Lori është është mbajtur për, për sugjerime filmash. Po sikur nuk kishim derdhur mjaftueshëm lot për Manchester by the Sea. Na, në tha, Lori, shikoni filmin Lions, është një bukur Pikën se Lotë të datë film O, jo, ja, kjo ja, ja. ishte me kjura Lotët janë, Lotët ishte më erën Manë që se bajdesi është Oke, është, me ndoj unë, në dosha, edhe në qikë më erën, po Varë, e zë kjo është në qikë më, është ka thunë në në në mire, luftonë Të shkonë të qyre e dhe e përkët Por, e di qëfar ishte filmin Lions <titu> Sepse, sepse në mes të filmit Në mes Oke. Okay. Ai kisha par, domethënë. Jo, unë nuk kisha par, është filmi okay. i shëri. Por ne kemi follow për këtë historik këtu në klubin A, më e ngjitur, e kanë batalje, edhe është bazuar në në një roman atë. Jo në një roman. Në një në një histori të vërtetë e jerit. Që e kam treguar unë siç treguam një herë tonë do vit, që ndodhit. Në nëse në, në nëse ta da tregoj tani do të kujtohet. Edhe ty, apo ke par filmin? Jo, s'kam par. Oke. Okay. Atëre. Subjekti i filmit që është i bazuar në një histori të vërtetë, është historia e një djalit vogël. 4-5 gjëqarë, nga një qytez një ndi si shqian të panumërta e të pafume qytezat indiane, nga një andeja, i cili me vlajnë e vetë një ditë dalin edhe po shkonin të vagonat e trenave se mos pasajgjerët lini në një nëjtëso bukë në mm. ishin të mbaruar fare, dhe më dhe nënë mm. e tyre nga rkonë të gurë, kjo ishte punën e saj, me, me transportu gurë në kurriz, kjo ishte gjëndje ekonomike, dhe më dhe më dhe katastrofë, kishen dhe i motor dhe vogërë. Dhe um, shkojnë aty të këtë vagonën dhe trenit Linin aty të një kokër modlin Në një sanduish për gjysën në një këshu të hedër porsh Edhe këta hanin Diri sa i vogli Që mbedi aty vetëm Sepse suri gjumi nuk mund punon dhe natën uhum. Kurse i mali do të mbithë dhe plera gjithë natën Shkojnë dhe në përto Mbyllet në i vagon të treni I cili i vagon të treni Niset Edhe i bje indis të i përtej Edhe zhdukat don kë hu mbet. Ah, okay. Por shkon në një pjesë të Indis, mm. brapo, po shkon në një pjesë të Indis ku nuk flitet e njëjtaj gjuhë. Se janë Bengalie dhe Hindi mm -hmm. që flasin në gjut të tjera, por, kushtojë ky është kompleti humbur, ky as nga ka ardhur, nuk mban mend asnjë gjë. Ase kujtë, ështëa semë në mamastë po se të mëma. Ke po pra e kanë të shpejti domethënë, nuk po, ka kaluar shumë ka. Kan kaluar koka, ka kaluar. Ka kaluar koka? 14 vjet që atëherë. Bër film. 14 vjet. Sa ka mban mend vetë ti? Jo. Dhe për fundimisht, ky fëmijë i humbur Përfundo në Australi, i e adoptuar nga i në qift Ku Nicole Kidman lua në nënën e ti adoptive Dhe për këtë është edhe në konkurin për të marrë një Oscar në rol më bështetës Si mm -hmm. jo protagonista Dhe shumë vite më vonë 25 vite më vonë Në atëko kështë jo trenave, mm -hmm. e dalë edhe Google Earth Këj arinë me anë të logarive Që të gjejë jo shpejtësine trenave Jo ande jo këtej për nga ishin stacionet edhe në bas një 3 vjetë është që kërkon, 3 vjetë në Google Earth, se i ndi është pa fund, mm. e mundësit ishin pa fund, që me mirë a stacionën nga ku kë mundë kishte, mundë kishte, mund kishte një qitur, kështin dhe se nga ishte, mm -hmm. uh, a i arrin dhe gjenë shtëpin, edhe shkon në tje, buri madhë të tani, edhe në ka kariuar 25 vjetë, edhe mm -hmm. jema e prejtë akoma, edhe jema nuk ka lëvizur mm -hmm. kur nga shtëpia, edhe përshkak se mban shpres që n ai do me kaderviar, domethë se është është dhukur edhe që në Indi humbin siç do të thënë në fund filmit 80.000 fëmijë çdo vit 80.000 ishin të të humbur, kështu që edhe loloj makabritet është për çfarë e kupton se edhe kë kishin mund ti mund ti merrnin një organet jo ishin tharë gjithmonë operatorët e kështu. Ishte shumë i bukur ajo më bukur. Filmi është, filmi mirë. Dhe dhe aktori a i vogël protagonist, ai që luan fëmin kur është i vogël, kryme i mradi është i njor. Pa i vogli është një, ku ti mund tani, atë vetëm ta shohësh edhe ta taqfut zemrën, po. Është shumë i lezetshëm. Shumë i lezetshëm. Si i gjen tha fëmit. Edhe thonë se që ishte një audicion me 2000 fëmijë. Ku ishte përzgjedhur ky? Ndër 2000ve. Duhet para tërë. Po. Dhe tani është në në Amerikë të ditë sepse janë edhe çmimet Oscar ku ky ky fëmi do dohet prezant sepse filmi konkuron. Ëh edhe thoshte që po bënte edhe një film me ëh Demi Mur, ndërkohë që kisha bërë një film me Demi Mur që s'ka dalë akoma, po. Ç'i ke thonë? Që tani është i hapën i hapën dyert me të gjithë. Po. Po ky ky që bën rolin ky djali që rritet pastaj. Ai, po. Edhe ai konkuron. Po Papaika, bika gjithë rolet ai. Çfarë janë fina indianë ai? Shiko, ai kanë qenë të tërë. Sinjeti është Sinjeti po, është Sinjeti që ka luajtur tek Slamdog Millionaire. Po, a, ka luajtur edhe. Po, është Sinjeti okay. djalë. E bën shumë interesantë şey, po. A ja edhe ke pijë duan. Edhe pijë ku ken pa gatrajë, mëshë, mos ju tregoj më. Ja ky është aktori që që e luan të madh domethënë, apo, atë djalin. Po filmi është shumë i mirë. Për shë. We're very proud of ourselves. Yeah, I'm a queer actor. I'm a little bit. A life I'd forgotten. You okay? I had another family. A mother. A brother. I can still see their faces. What happened? Where are you, Ahmed? I'm coming back to the family. Guddú? Guddú? Kjo është... Qështë e është që... Ti përjet gjatë filmin, pëse filmin qëhet Lion, pëse qëhet Luan Sepse aji ka... keshë kuptuar emrin e vetë, aji edhe emrin... Aji ka emrin Shudu Për e të rrasin... Sudu, apo t'i qka e t'inë Se Shqiptonde mirë mërë? Se Shqiptonde mirë emrin e ti Dhe në fund farë e kuptun që emrin e kishte pak kësa ndryshën nga që Shqiptonde Shudu ishte duptot në në gjuhën e ti Luan E kishte emrin Luan, por nuk e Uh, Dhe qështë uh, esti të... Qështë në firmi nësë fi për të parë? Firmi uh, në të... Në të ndi eko për xa Ejo so historisja që më traguër E të traguër më në dë në firmi Mirë La flaka, mështë dësër Në para përsot Stade 9 minuda Stade 10 në tërko Në mqes En la vida konoci Qërë igual a la flaka al negro de la habana tremendísima mulata el libras de piel y hueso cuarental de salsa y en la cara un sol es que sin palabras hablan es sin palabras hablan i love black guy duerme de día dice que así el hambre enganche Va baila la la tasca y bailari bailari tomar y tomar una tercera tas otra Dice la canción recordando las caricias que me brindó el primer día y enloquecco de ganas de dormir a su ladito porque Dios que está flaco Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1272 u themelua mbretëria e Arburis dhe mbreti i parë saj ishte Karl i Parë Anjou. Ajo luante rolin e OKB-s në, në ditët tona. Në vitin 1431, Anglia nis dënimin e luftëtares dhe heroines franceze Joan of Arc. Në vitin 1613, Michael Romanov, djali i patriarkut të Moskës, shpallë carin e Rusisë. Në vitin 1804, lokomotiva e parë vetë lëvizese demonstrojët në Wells. Në vitin 1822, John Greenhug fitoj patentën e parë për makinoj qepsa. Në vitin 1828, Karl Marx dhe Friedrich Engels publikuan Manifestin Komunist. Në vitin 1878, Libri parë me numra telefonikë u paraqit në New Haven në Connecticut. Në vitin 1916, në Verdun fillon lufta në midis Gjermanve dhe Frances, vez që merret si fillimi i luftës së parë botërore. Në vitin 1925 botohet numri i parë i The New Yorker.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 për ta dënuar me vdekja autorin e vargjeve satanike shkrymtarin Salman Rushdi si shkelje të rënd të normave të sjeles së civilizuar. Në vitin 2004, në Romu themelua partia e par politike e Europiane e Gjelbërt. This is Club FM 100.4 Mirë mënqes, mishë të keni ardhur në krybin e mqesit, në Valet e Klap FM në 100.4, edhe në... Ekranin e klap të vosë mënqes Mërninga, kemi i erin tani mishdashur Gati për të në frimzuar Kemi, uh, kemi oldën gati qita shtu Për të ja. regon se që moti do t'jet, i e bringota Atere, shpreja që unë kam zedhur për sot është nga William Shakespeare dhe është kjo Ferri është bosh, të gjithë djajtë janë këtu Bravo Jerry. Bravo Willy, e jenga shumë aktual. Shumë lart. Bravo Billy i i themi. Willy, Willy. Billy, man, përgodeli po. Billy, Willy. A, sa mi. Ata do të jemi edhe një herë. Tjetër roldë. Qëshë mart sot. Listen. Ferri është bosh, të gjithë djajt janë këtu. Çe përkon me shprehjen e Sartrit më pas, ferri janë të tjerë. Po, ferri janë të tjerë. Bravo, ltin. Këshë shkoën kop kop. Si jeni bërë gjitha? <laughs> Gjithë <me> gjërat <laughs> shrua <laughs> për të <shprege. laughs> di. Po tris mendosh të gjera kështu për shume, nda nuk e çudit fillosh uh. të qush njerëzën grusht. Po va, në trotuar, kështu duke parë. Çfarë yeah, yeah. kemë leget? Fillon selekcionon pastaj. Igor në ferry, gjithsesi që në ferry. Fillon selekcionon. Po po, edhe i thosh me grusht. Po po. Më besoj Iri, kështu fillon. Me seleksionim pastaj vjen edhe vazhdon me grusht. Shkon me buxferrin atje. Sa jo, sa vjen edhe. Se i thua pastaj futesh edhe një çik kafkian, sepse jo, edhe pa kafkian. I thua diçka, e ke bërdi se kot nuk gjen nga grushtin. Diçka do e kesh bërdi. Ku i ta? Shka, bëjo, ne është pështë në hamë grushta, sëpse po t'i vëshërën njerëzit i gjithë të shohin me i natë, si kur i ke o bërnë në një <laughs> një. Shkrusa hamë ne. është i lëjt grushti. Pajdashe, ke tavë <laughs> dheju, <laughs> oh. ke pizza, që hanë njerëzit për fund, ke kaposh, donera, kaposh, kaposh, kaposh, i rritur në fush. Në t'ashtë pulë me jufka, qofte shkrije. Njërë, a pështë do hamë neve... Si do mos allëta, i jufkat. Qa i shtë e k A, mund ta hash një jetë kështu. Kushëri, mund ta hash një grusht, ne ham grushta, ajeri i kishte metaforik. Është figurativë apo. Superieri. Atëherë kalojmë te moti. Kalojmë te Olta tani. -ta. 2 gradësh në këtë moment e 14 do jetë maksimale sot dhe 4% janë shanset për shi. Sot sigurisht që nuk pikon. Sot sigurisht që nuk pikon. Falinderit. Të dielë më falt, të shtunën. Sepse sigurisht nuk pikon sot nuk diet, po. Të shtunën flasin për pikimet e muteshme. Oh, kanë dyshimë? Po, po, po. Fajt po për temperaturat se u plevitosen. Do <laughs> vinë në ngrit i lorit. Po, nuk më pëlqen Olda, po pse sidhet? Po vjen vera. Të shtunën si ditë për të folur për pikimet e muteshme. Atëherë fillon. <laughs> Ëh. Ska klubin gjithë. Si... Ne qemi pushim, si fundial, kemi pushim prandaj. Si fundja? Kemi kohë, <laughs> flasim. Mm. All right. Mirë, faleminderit. Të lutam.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 wrong and you're only human after all don't put the blame on me don't put the blame on me oh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 Orë është në 7.25 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vësjurë Mjë ditë sa më të bukurët e të mbarë, ku do është ndonë dhe një Jera unë e kam gati jera E shok, kështë një mund të ahetim? Ba Ok Anagrama Në klubin e mëgjesit Kam një tigan me mm -hmm. peshqë Me peshqë Që rritën në tigan oh, Anagrama për sot mishdashur Anagrama për sot mishdashur Në grubën e ngjessit është riten tigan. A, na. G m. Të duket pak si e thjesh, po qëndaka mm, tash. Riten, riten tigan. tigan. Kur uh, kur i hodhon këta mm -hmm. peshë në fillim ishin të vegjël, por na u rritën ato. Por janë rritur. Në fakt rëja rr është rritur. është teke. R I T E N T I G A N. Riten tigan. Riten tigan është një anagram, do thot gërmat e një fjale që ka kuptimin mm. shqip, janë përzier, janë trazuar në mënyrë ta bëjnë që ta bëjnë atë pa kuptim. Edhe ju duhet i rivendosni et na dërkoni fjalën mbrapsht në, në 069 20 7222 në mënyrë që fitoni një një dhuratë. Or nga Premium Mozart. Si I or nga Premium Mozart. Faleminderit Olda. Olda sot. Jemi në Facebook, prandaj do të vi pari. E kemi dhënë në Facebook por dërro. Ritën Tigan, edhe juve në Facebook. Nëse e gjeni çfarë është anagram, uni gatrova këtë gërmë. Po nuk e kam bërë as vështirë. Ti mirë apo? Është mirë apo? Ritën, uah, sa mëlqen. Të mm, dyja mm, vajzat mm, kanë mbetur pa fjalë. Pa fjalë, e nuk më ndodh, nuk më ndodh <laughs> të <le> dy <laughs> vajzat pa fjalë në diellin këtë. Uh, ehm, thua që... se ju vjen keq ata për hirën? Po e shijoj momentin. Hasur në shumë vështirësi duket. Si, në jetë e ke fjalë më tani? Pjome jo, jo, më hanagramën, më jetë. Në jetë s'kam vajza. Pëllim djeri të lte Pëllim djeri Kos qatë i bëjol të sunë Do t'i flasë, do t'i flasë dhe qanët Bas e misja Okej? Okay? Okej okay. 069 mm. 20, 22, 207 222 069 207 222 mm -hmm. Po kërë janë që parë atje? Kjo anagrama është femër duket Apea Anagrama mm, Shikënë, nuk janë <laughs> Ato koncepte Ollëta janë të tjera mm Hmm Në është gjinja femërore, po. Bravo, Elten. Anagrama, fjalla anagrama. Më ronde me A. Pashtu edhe shëpia. Në është gjinja femërore. Po nuk do me thënë se është femër... E, se të ma shof është pakëpastaj. Do, të të, pakëpastaj. Mm -hmm. do të, të të shofë pakëpastaj, do të ten. <laughs> D'akord. Shubë, e. Shubë, e. Po mirë, është shikojnë të lëtë. Jo, jo, s'ka problem. Palim derit, rritëm të ganë, rritëm të ganë, palim der <laughs> e lë me kaj që po thosha, kur kaloj e dhe ni, ishte në jehon të plot festa në qatër mm -hmm. Nuk oh, dija që pëllegjistri ma vosh lajt, por Bënd të gjamadani namin Gjamadani ishte? Uh, Super Këshë, uh, uh, hynë në ditën si temi uh, Kjo është një protest, po jo një greve Ja. Yonëngret. Gjysh. Këtu në ditën e 8 e data 18 ishte. Sot është data e 3. Data e 3. E shton, ne ndjenë hënë. Në të katërt. E katërt apo? Në të katërt. Ëm, edhe ana thënë, nuk e di, xhuxhian te biu ar disa nga nga linjat e autobusëve. Tirana e re i bie nga una, domethënë. Është bërë trafik shumë. Është bërë 4 orë në gjithë Tiranën. Është bërë gjithërdit, domethënë. Vetëm nga çandra. Po se ka ndryshoar itenerari edhe i ato buzave Dit pas dit e ndryshon Edhe nuk kuptohet Nga do i bjerë Nga do kaloj Po do da qejmë, ajo është me të qetur tani Po dje i ranë i rrugë tjetur Sot ndryshoj prap Uroj që nesë mos ndryshoj më Ska rëndësi Ma e me një qëta të shkëmë Se si do shkoj dhe protesta këtu Protesta e opositës Me që tashur në Nuk tani duam si të, në të, në të bale, lira më së pari në stadion. Të gjithë duam, të gjithë duam zjedhë të lira, kam përgjithësisht. Edhe tani edhe kërkohet edhe qeveri teknike mm -hmm. apo diçka tjetër. Po nesër radh të parë kushti i parë është që të kemi zjedhë të lira. Po këtë kemi kërkuar gjithmonë atë. Po kërkojmë atë. Okej, jo, kanë thënë, pse nuk del rama sot? Okej, kemi zjedhë të lira. Jo Rama, çu thotë? Të lira do t'i kemi sot ai. Nuk do proteste. Nuk do t'i blejmë shtrenj sot, jo. Lir do ja marrim. Manu Altinten Kuj jeton kjo Altin? Jam? Altini jeton në Tiran Oltar Oltar, idea shkëta thonë që duhe të dadi krye ministrit të thot që do kemi zidhe tira ja, Nuk kërkoj ja. në të dada Shikohat të kërkoj që krye ministrit të jabë dorë heqen Në mënyrë që të mosit krye minister kur të Idea shkëtu që duke qënë se uh -huh. pra, Rama nuk do tjetë krye minister do jetë një qeveri teknike Pra garancija shë Rama nuk do të mundet që të ndikoj procesin e zjedhe dhe të cilant këta argumentojnë duke qenë se kanë shitur kaq shumë kanabis këtë vit, me siguri që do t'i do të influenconi sepse kanë shitur shumë kanabis këtë vit. Dhe nuk mund krahasohet me Kon ton, në atë ku Kanabis i ngelin pas shitur çfarë kanë kanabis. Shumë kanabis, pak, domethënë kanabis. Okej, okay, unë e kuptoj këtë, edhe unë dua zgjedhje të lira, të ndershme, edhe që të numërohen mirë, etj, etj, etj, etj. Et, et, et, et. Mm -hmm. Të gjithë i duan këto gjërat. Ndërkohë ka një problem që pengohet edhe procesi i vettingut me këto, sepse duke qenë se PD-ja mungon në parlament, se ka vendosur mos marrë pjesë në parlament ndërkohë mm -hmm. që bën protestën e saj, do të thotë që gjithëto proceset e vettingut që do duhej që të ishin pjesëmarrës ato PDs bëhet edhe pata, bëhet edashtu, por nuk do të ishte më i përbashkët. Do thonin pas saqë kështu, por kjo ka stopuar. Donë me se nëse nëse ka njerëz që kanë 2 vjet, po themi Njërës në, në popull Në publik Që presin që të bët kjo e vetingut Që kojnë njërë a që do ndodhi me kjo e vetingut A do mund të pastrohen do pak kjo sistem A do bjenë sa A do futet në njërinë burk Kjo është premtuar Nga ka premtuar dhe Amerikan Nga ka premtuar edhe Bashinë Europian Që po të bësh këta Po të vendosë një sistem drejtsie Normal Pasaj shteti futet në binar Se përse ka të drejt E shkon që ka Dhe gjendë të drejtë në të ndedhe, Edhe dhe do keza struktura që do të qejmojnë Kastile, njerëzit e korruptuar, ndos mos politikanët e korruptuar. Se, dhe korruptuar, mm -hmm. se kjo është detyra e tyre. Do të merren vetëm me peshë të mdhënë, dhe nëse do të ndodhi siç ka ndodhur në Kroaci apo në Rumani, siç ata premtojnë, atëherë do të bien në burg edhe ish kryeministra. Të gjithë ata që kanë Të gjitha, të gjithë rrezikohen. Mm -hmm. Edh Irma rrezikohet, Sali Berisha rrezikohet, Lulbasha rrezikohet, Ilir Meta rrezikohet, të gjithë rrezikohen. Mos kemi mos kemi iluzionen për këtë. Por ndani procesi ka ndalur. Ky proces ka ndalur, sepse po flasim për uh, një çëri teknikë që na shoqën në zgjedhje, që janë gjitha të mira. Mm -hmm. Po keni parasysh që mm -hmm. ky treni tjetër që ishte ishte duke ecur ndërkohë, në momentin që ka ndalur. Dhe ça mund të them që bëhet vetëm që daloj ky trenin këtu. E kupton? Mm. Gjitha këto janë alibi për për për ndaluar të trenin këtu. Mund të jetë, mund të mos jetë. Unë mendoj që opozita ka gjithë drejtën e Zotit që të protestojë. Edhe shumë njerës Ka edhe arsu e për të protestuar Ka shumë pak në ajësira Jam dakord edhe unë kam Me qeverin e Zotit Rama e Njerëzit e ti e kutimu se qfar Arogancen që kanë të reguar Vashdimisht Edhe korupcionin që Sigurisht është prezent edhe në këtë qeveri Sa duash ma dje Që që nuk kemi iluzionet që këta janë Po themi ëngëj Jo, absolutisht Po Un personalisht e kam pak problem, me thënë drejtën, edhe jam shumë i sinqert. Që të dal në protest, edhe pse mund të bashkohem me 1 2 3 4 5 arsye mm -hmm. të saj, bashkë me njerëz që kanë qenë deri dje ministra në qeveritë e Berishës, që kanë pasurira të fsheura që të gjithë i dinë, që jetojnë një luks mbi dërsën e shqiptarëve, me para të vjedhur, me miliona euro të të gllabëruara, njerëz që jetojnë në një luks Në apartamente që kushtojnë ku diun tani 3000 €/metri, në vila e në këto, që dalin thashin pa fytyr fare, njerëz që kanë edhe edhe edhe jetë të tjera, si në gërdes, për shembull, mbi mm. ndërgjegjen e tyre dhe dalin dhe bëjnë protestë. Kjo për mua është <të> unë fjale vërtetore, <të> faleminderit. Unë e kam pak problem, me thënë drejtën, që treshtohem me me njerëz që në ndërgjegjen time i konsideroj se kanë bër gjëra të të vështira, edhe kriminale. Pse jo? Qëse të ka përdih këtë, do thotë ke folur kot, ke ke menduar kot. Er, Ë doja që të ishin të tjerë njerëz atje. Edhe nga PD-ja për, për shkak, ka çuna të rinj, gosa të reja shumë të mirë. Qi kam miqet e i respektoj shumë. Edhe që s'ian marr asnjëherë me aktivitete, po, ca nga këto fytyrat e ndyra, do duhej që të largoheshhi atje. Mendoj unë. Mm -hmm. Kjo është këshillë miqësore, se nuk kam ndënjë. Future looks good është titulli i, i kësaj kënge. E këndon One Republic. Riten t'i ganë në shëta në grama për ditë në sotme Ju jeni me klubin e mqesit Në klab e fem Se vini në kryen e mqesitora është anjë 7.37 minuta Unë jam plenit këtu me jerin, alëtimin në orëtën edhe lorin Mjënjës. Good morning, good sleep Po shikë e një nga këto shmëndurit e voglja teknologike që Po shfaqen paranesh, janë këto syset tjeri që ka vishur kjo vajza këtu mm. Që mund t'i plinit anjë online tek uh, spectacles.com Këto janë syset të produara, të mm produara -hmm. Edhe të marketuara nga Snapchat mm -hmm. Por uh, qarës e veçanta këtyre këto video, këto syze, po mund të lidhen me llogarinë që ti ke në Snapchat, po. Mm -hmm. Dhe me to mund të bësh foto ose mm -hmm. video të shkurtra direkt që, që i mban veshur, Aha. edhe ti dërgosh këto foto apo video direkt në llogarinë ti postosh oh, pra, përmes syzeve që okay. ke okay. në Snapchat. Që është yeah, perfekt. Pra i mban veshur ato nuk e di se si eksaktësisht u jepni komandë, ndërkohë që un jam duke folur me ju, jam duke regjistruar gjithçën dhe pastaj e ngarkoj në Snapchat dhe e ndaj me gjithë botën. Pa i hequr, pa i regjistuar fat. Pa i hequr si fat. Siç është për orgesen. Po. Në gjëndë, është interesante për këto. Shiten do të shiten në anythespectacles.com, njerëzit mundi blen lirisht a 130 130. Po, fillin, që janë në fillim normal për Snapchat, po. Snapchat po bënte diçka, po bënte diçka interesante. Mënyra se si po i shiste ishte përmes disa makinave shitje, mm -hmm. sikto të kafeve, po apo diskotave, çokokulladave, të cilat shfaqeshin në vende të ndryshme rastësore në New York City. Ëh. Mm -hmm. Dhe kush i gjente se ku ishin këto makina? Mund të blinde direkt nga to, por kush i si gjente nuk i gjente dot. Kështu mm -hmm. që sa kishin, sa s kishin, po ishte ishte gjithë çështje fati. Edhe makinat i lëviznin pastaj. Gatë natës i vinin në në për vende të ndryshme mm -hmm. në New York. Dhe ç'a ndodhi ishte që nga 129 dollar që ishte çmimi për ta bler në makinë, mm -hmm. në tregun e sì arritën deri në 5000. Wow! Uh. Oh. Wow! <laughs> për të shitur. Dhe tani, ëh, uh, që është parë se suksesi tyre në farë mënyrë është garantuar. Snapchat ka Windows, është që ti shaiset mm -hmm. online. The spectacles.com. Janë syze xhane, dhe syze dielli. Po themi, jo nga pamja janë shumë moderne, lezetshme, por kanë edhe këtë pjesën teknologjike që të mund të bësh video me to, etj etj. Pra janë pak Android, mm. po themi. Janë pak cyborg. <coughs> I ekshuzi. Si edhe njëri po edhe video regjistrues, ndërkohë. Edhe postues. Gjithmonë i lidhur me internetin. Mhm. Mm Kadër G, plako. A duket, a ndjehet kur bën foto apo jo? Ma mërmendja se po alış çka duhet ndjehet. Po. Bëni crop, crop. Do ti po ston di ja nga syzet, nga syzet bon. Pa hijesh, pa hijesh. Ti gjithkohë os bën sikur si imagjino ani në një autobus për shemb <laughs> edhe edhe kështu sikur sikur s'po javar fara asaj, asaj. Ndërkohë ti ke bërë një film asaj. <laughs> Ku shtuar asaj, edhe po e monton brenda syzeve. Ndërkohë që bëj e gati për ta postuar. Flickly paste. A, nuk e di. Interesante. Nuk e di se si. Si do të ishte eksaktësisht, po. Gjë e bukur. Kështu që spectacle, a jam i sigurt që ka ka sepse Snappy, siç po marr vesh, është është përhapur shumë. Po, po. Gocat vdesin për Snappy. Na me bëj. Për hundën e qenit, për fëshët e lepuroshit, çfarë kanë. Për gjuan e qenit, për gjua, një kolomb gjua. Po zërin që ta ta transformon komplet. Aha. Pastaj këtë videot i marrin dhe i hedhin në në Instagram apo në oh. që në fakt shkon ku deri desë. Ato prandaj janë të spitalizuar. Ja, pra. Ema kot farti na trojnë gjërat këta. Imbenda Nice, ne nuk kemi vetëm ne që e të të shitarë, njër, <laughs> <I> bëjmë po. Ka shumë leza që është tendenca e digjital. Gjë në Instagram për shkak se është një medium i cili i dedikohet fotos, fotografisë. Ëm, ndjej shumë njerëz që bëjnë screenshote të citateve të ndryshme mm. apo të statusëve në Facebook dhe i vën Instagram pasaj, dhe ka një Instagram në bushur komplet me, po pa foto më të e për tekst se sa foto po. se kështu thonë të da e vajsa për shumë dhja me apasionuar më bas fotografisë e më përqen të takoj njërës të rinjë pak mm -hmm. po thosë që unë bëj selfie dhe rinjë Facebook kërë për e shush kësh mesaj zhjef shawr të e një bas tak kryin e mqesit anë një është maybe nga brainstorm nga brainstorm mm -hmm. Në kreave FM, në 104, 722 minuta mishdashur, sot është dit e martë, dada është njëzë edhe një pril. Më falni, shkurt, shkurt, pril. My body, my hand, my heaven, my land, my guardian angels, mine. And you say, my dreams, my head, my sex, my bed, and it's my corona with life say maybe o you could find a tune to the maybe my animals living is so and you say my head to my crown my king my crown my pulse and heart is mine and you say my life's my show turn to the splendid sight shut by me How do you say My skin, my blood My devil, my God My freedom is what you see Shaglindi and the crew On the morning club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people Mi shtë të këni ardhur në krybin e mqesin Në bale dhe Club FM në 114 Edhe në ekranin e klab të vazhështom Qes me juve nga ura 7 Derin orën 10 Mqesi Mqesi Mqesi Kemi janë grad Mi shtë dashnë për sot është Riten tigan R-I-T-E-N-T-I-G-A-N Riten tigan Riten Tigan 069 20 70 222 22 dërgoni mesazhet tuaja. 069 20 70 222 22 069 20 70 222. 22, për dëshirën të Riten na Tigan. Zgjidhni anagramën dhe e jani me përgjigjen e saktë. Po shikoja një histori e cila ka entuziazmuar njerëz dhe u ka dhënë shpresë shumë për tyre në lidhje me dëshirën për të bërë fmi. Mm -hmm. e njëri një çift në Shtet Bashkuar të Amerikës kanë kaluar mbi 953 ditë. Ëh. Mm -hmm. Do thotë diçka pak më pak se 3 vjet, duke u marrë me të gjitha këto llojet e trajtimeve të ndryshme mm -hmm. në mënyrë që të kishin një shtatzani. Po. Ëm dhe më në fund pas 3 vjetëve ja kanë ndal. Mm -hmm. Dhe vajza ëh uh, që është tani nëna fatlume e dy binjakëve që do të lindin në gusht ëhh mm -hmm. që quhen Duk dhe Diana sepse janë një bajëze ndjal ka postuar në Facebook një foto ku ka të gjitha aget, të gjitha shiringat, ëh mm -hmm. e shishet, e gjërat që kanë përdorur për trajtime Të kësaj, wow, pra wow. fertilizimit in vitro, etjer, etjer, etjer <laughs> wow. Ajo në thot me mira lot uh, 452 shiringa të ndryshme 953 dit wow. trajtimesh 30.000 dolar të shpenzuara wow. Por më në fund, dhe, a, këta në faktisht që përpjegur më në vitëm e radh Dhe para, jo këtë kryshin dhe që kaloj, wow. për kryshin dhe para kësaj wow. Një ditë parë kështë gjindjes U kështë ardo e një telefonantë që të regonë të se Një tjetër është të zani, një tjetër tentativ Kishtë të shtuar, ka të shtuar shumë her mm -hmm. uh, Në atë kohë, thotë, uh, burri Ka më lëritur në telefon me Sa kishan kokë E me gjitha um të thoshe, u munduëm që Ta mbanim mm -hmm. mardoni në tonë dhe martesën tonë të fort mm -hmm. uh, Pas a kanë marë një kredi Tjetër 14.000 dolarëshe wow. Dhe kjo ka i qënë e fundit, por Fatlumja që si thua, kanë ngjitur edhe. Shtatzania e tyre është, është e vërtetë tani, po. Ne presin wow. presin 2. 2. Po. Po dy. Oh. Dy bebe. Një djalë dhe një vajzë. Po çështja është këtu, kur ajo ka vendosur foto në Facebook, fotoja është bër absolutisht virale, është përhapur nga nga shumë njerëz. Lauren Walker quhet kjo vajza. Ëh, uh, edhe edhe ka thënë, nuk e kam nuk e kam uh, <coughs> Nuk jamë në fotografon për për treguar se sa shumë kemi vuajtur ne. Por për të dhënë një sens shpresese, tek ata që po kurësojnë se ç'është përpiqjen e përpiqjen e përpiqjen, ne kemi munduar jashtëzakonisht shumë tot ajo. Shumë njerëz zotadha kishin ne kishin dorë, por janë që ne pritim shumë dhoni, por po prisin për ata, po prisin për këta të dy. Këta të dy ë fëmijët e tyre. Ai that në postimin e saj kjo zonja Lauren Walker në Facebook thot 452 Shiringa. Mm -hmm. Mira Lot një operacion korrigjuës. Pastaj ka katër përpjekje me Letrozol, dy raunde IVF që është jo in vitro, mm -hmm. uh, 3 transferime të dështuara të embrionit për në për në mitrën e saj nga laboratori që nuk mm -hmm. kanë funksionuar dhe një përendi i mrekullueshëm. Po da në fund. E, dhe kanë Kanë dy bebe tani Presin dy Baden. bebe do. Presin dy bebe Shë që mos mësë uh, mësëm një shpres Jo, mm -hmm. jo ja, ja. Se këshu është Ka pun puna abe joll ta Shikurishu. Do njës ka fare pun puna, pun -puna. <laughs> <laughs> <laughs> Vare të zitë që lor Kurs të do Vare të farë Abe jo mm. Ja, me gjithmonë duhet të qeke këto Jo, ja, jo ja. Gjithmonë duhet Gjithmonë duhet Shko, në gjithë dojnë kone ledhe, e e, do, në dhe. Edhe po ndodhë, gjithë dhe mëzirë në mar. Dihënë razë dhe përshumës që mund të tonë, këndër shtë tonë, dhe të të të të të të të të të të një tonë. E, një sekundë, dhe në një sekundë. Se në si shimë... Eh, e, si shimë këtë, e si shka një shtë tonë. Ka si filluar loja? Ha? Se ka filluar loja? Ok. Um, Atëherë, do të bëjmë një pjyde nga aktualiteti për para se të Ka njëftuar bashkia e tiranës se Si basë të bledit që ju mbajtje Nuk mm -hmm. shkinin bashkjak Që për vitin 2017 bashkia do t'japi Një mi kredi të buta Për familje në vështishti ekonomike Pytja ime shkja Për që far janë këto kredi? 069 207 222 22, Dërgonë e mesajtë të uaja Me të qëllim, se kredia e dim, do të të para Uj, abim para, borç, por për qëfar? Ok 069 207 222 069 207 222 Një mi ka njëftuar kretarive LIA i dje Një mi të tila për 2017 Ok, nashruani atje Ne do të këthejmi në basma në kryvinë mqesis 069 2722 është numri telefoni Stevie Wonder, Adriana Grande Me fejthani Riten tikan është anagrama Ciao. See the girl with the diamonds in her shoes She walks around like she's got nothing to lose Just sees her, go and get her She's everybody's type She's the queen of the city But she don't believe the hype She's got her own elevation Holy motivation So I wrote some letters on big bulls -tire. I got faith in your family I'm not sick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 isor 7 dhe 10 në klubin e mëmësit në Club FM në 100.4 Hospitality and Tourism Academy sjell Fundja Da Big në Radio Club FM me Lady Gaga Do once, oh my You can have my heart if you won't you some mine Do what you want That's The navy is, is, is a tramp Every john is just the same I'm sick of their city games I crave a real wild man John Wayne Bobik, këtë të shtundë të diël, me hitet më të mira të Lady Gaga në radion Club Esen, mundsoa nga Hospitality and Tourism Academy. find day we we'll fly away don't you know the wrong wasn't built in a day hey hey hey Mesim dhe mirë se keni ardhur në klubin e Mqyesit miqdashur. Është ora tani 8:05. Unë jam dendni me Jerin, Albinin Lozën dhe Lorin, çdomi që është meju me nga ora 7 deri në orën 10 në kova ale tek ekran këtu në klubin e Mqyesit kemi edhe një fitues të pyetjes së parë që bëmë për ditën e sotme nga mm. aktualiteti. Aktualiteti e pyetem se për se, për çfarë arsye do t'i japin këto kredi të buta? Për ç'tpi. Për ç'tpi, për strejën. Sakt, bravo është Alfi fitues <coughs> 5 5 6 të mbron numri fiton dy bileta për nesin e Plex. Të lung. Ah. Ifi. E lënd. Shkëdhejëm. Keni të mbartur nga dita e djeshme një censurë të, të mhershme? Po. Me thënë drejtën. Kjo është fjala. Q as un un nuk e di një her, po kam përsëri. As ieri. Ande nga ana e tavolinës e din pamai vetëm unë palorit si ja kemi treguar. Shumë mirë, shumë mirë. Sa si dietë asnjëherë. Po sigurisht. Le ta mbajmë sekretin. Ja ku është. Romakët dinin shumë gjëra për sepse të tillë kanë patur edhe në krye të pushtetit. Romakët dinin shumë gjëra për sepse të tillë kanë patur edhe në krye të pushtetit. Për çfarë dinin shumë gjëra romakët Çfarë kemi thënë për këtë? Deri tani. Deri tani. <laughs> po nuk e kemi gjetur dot. A dhe dhuratat janë vënë dy. Deri tani. Mm. Po. Është dhënë 1 orë nga Prime Moces dhe një dhuratë nga Elektronika. Okej. Okay. Kështu që janë të dyja. <laughs> Mrekullih. Altini dihet që është krenar për atë që ka censuruar. Patjetër. Patjetër. Gjithmonë. <laughs> Taktë herë më shumë. Më shumë se zakonisht. <laughs> ka një ka një tis vetbesimi që E rethon, tani, është bërë shusi i paprekshëm E duket vetja sigurësht me lësejnë A këtë junë se shfarë, bëha njerë, të të gjërëm Roma, këtë dinin shumë gjëra për m**** Sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit Pa mirë, bëhë, ndojnë në dima, bëhë Ejo, këtë thënë që jo Në dim, që është kjo fjallë, tani Letë mësë javë, jasë në dim Në dim Nuk javë, jasë në dim, po dhe në Mmm. Ta la la la. Okej. Miran, anagram për sot mijtë dashur. Riten tigan. Mhm. Riten tigan. Ne kemi bëruar një tigan me sapesh. R I T E N T I G A N. Në 069207022 ata që mund t'i rirëndisin këtë gërrmë për të formuar një fjalë që ka kuptim. Tiganin? Ah. Duket, a? Në tuket Êhë <coughs> gjelë bërë të po Se pas e gërvish të fare A <laughs> koma jo Me që se Po të shikosh në gjërosja me ishqirës e... Si e qjerë shumë Po gjithmon me luk druri Po sigurisht Ollë ta Gjithmon me luk druri Normalë Ti ganin Okej Okej Mirë Një pjyde e shkurter E shpejt E vogël Nga aktualiteti barë Se shumë të muzik kumbu E se këtu në klubin e mqesit Misht da shur ka Një vendim Një vendim 30 nga qeveria, hë, mm. i cili ndërton, ose më fali kërkon nga ndërtuesit, pam, e këtyre objekteve. Hë. Mm. Kjo është pyetja, e këtyre objekteve Bang. që të paguajnë tatim me vlerën e shtuar për makineritë dhe pajisjet që përdorin në këtë investim. Ndërtuesi dhe këtyre objekteve. A për objekte bëhesht, po, por çfarë objekte bëhet bëhet fjalë? Po. 0-6-19-27-22-2 Dërgonë me sa zhët uajëm ba. Këtë e në basma kërinë më gjësit DNCE me Body Moves Oranjë shëbëzhojse të edhe nëntë minuta më më gjës hey! That's right. oh! Side by side Walking home, stumbling home Getting curious What's on here I'm so mad, a dirty mind Why so serious? We'll be the star Thank you. You gotta know, you gotta know that I'm feeling this I've got anything here, and I'm not sure when I'm just... Mir se vini në lidhin e shkurtër Leboj dhe Breshka. Breshka është një fjalë që rimon me veshka. Veshkat janë të domosdoshme për funksionimin e sistemit urinare, dhe kryejnë dhe rregullimin e elektroliteve dhe presionin e gjakut përmes ruajtjes së ekuilibrit ujë-kripë. Kripa Himalajeve është një lloj i mirë për darka romantike, se është rozë. Rose. Rose Leslie është një aktore scoze e luante Game of Thrones. Game of Thrones është shkruar nga R.R. Martin. R.R. Martin është përkthyer në shqip nga Angela Cicopano. Cicopano është një mbiemër origjinal shqiptar. Shqiptarja në mbiemrat Berisha, Basha, Ram, Ahmeta, por kta tingëllojnë si alien përdorimi përdorimi që e bëjnë disa njerëz në media është i dukshëm dukshmëria është diçka që ulet me rritjen e ndotjes në ajër. Ajri në Tiranë është një problem serioz për shëndetin, shëndetimi i të gjitha është një shprehje që e themi, por nuk e jetojmë, jetojmë në kohë kur shkencëza bën çuditëra dhe politikanët mOhin shkencën. Shkenca zakonisht zhvillohet në laborator kimor, por tek ne në kafe. Kafe me çumës të ftohtë dhe uji ambienti, çau i mban. Bamni morrë do të diem bamni është deklarata zyrtare e dhënë nga ministrat pasi japin dorëçën. Dorëçaja do e do fundit erdhi nga Italia, ish-kryeministri Renzi, pasi la qeverinë, lëshoi edhe partin, po ecë aja Berishës, Berisha pati një ndeshje jo të keqe që dë dëjën e kaluar, po ashtu edhe Strakosha. Strakosha i ri është biri i follos Strakoshes dhe kjo provon forcën e gjenetikës. Gjenetika është një tjetër degë e shkencës e papërfillur në vendin tonë. Në vendin tonë gjërat e mira nuk përfillen as te talentuarit, as te puntorët dhe të ndërshtmit. Të ndërshtmit e din veten edhe maskaren më të mbynej. Kërcëna mëson psikologjia. Psikologjia na sjell sot një lidhje të shkurtër, pasi kemi këngën Psycho nga Paddle of Mad. Maybe I'm the one this gets the panic side go yeah maybe i'm the one maybe i'm the one who else this gets the panic side go she needs down Wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blindy and the crew on the morning show on Club, and Club FM and Club TV. Hello. Mirë së vini në nder ndër Clubin MJ7 në Club FM në 104. Miqtë dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Eh? Good morning. Po shkojmë ndër lajmet që vijnë nga bota, një marrveshje e rë që mund vendoset midis Amerikës dhe Kinës, në fakt kanë qenë disa nga agjencitë ë DEA në anën amerikanëve ose the US Drug Enforcement Administration është çuhet, ëh, dhe kanë bashkëpunuar me një ministri në Kinë atje për ndalimin dhe bërjen illegale të një substance kimike e cila ëh uh, poshatron njerëz të shumë kujt në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe mm -hmm. bëhet fjalë për fentanylin, fentanylin, fentanil. po, fentanyl ose carfentanil është një përdorim tjetër i një të njëjtës ëh uh, familje mm -hmm. substancash. Çfarë bëjnë këto? Janë jan droga sintetike, të cilët krijohen nga kimistë kinezë të talentuar, duhet mm. të talentuar mm. në mënyrë të tillë që që kanë formula të reja, që shmangin ato formulën që janë quajtur ilegale. Mm. Deri tani, dhe mm. ata krijojnë formula të reja vazhdimisht në këtë mënyrë ja hevin ligjit që persekton për shkak se kjo kjo është ndaluar, kjo substancë është ndaluar, kjo substancë është ndaluar, ata krijojnë substanca të reja, të reja, të reja mm. që nuk janë të ndaluara, por që pasaj futen në listën e ndalesave. Por në rrugët e Amerikës. ë uh, ka shkartuar shumë degë. Paktën 400 ë uh, njerëz, mendoj se kanë kaluar në overdose për shkak të kësaj. Çfarë bën është që përziejnë me heroinën. Uh, Por fentanyl, kjo uh, është substancë që është 100 herë më e fortë se morfinë. Ah, 50, 50 ah, herë, okay. herë më e fortë se heroinat on ata. 100 herë më e fortë se morfina. Pëtetjë, është shumë e fortë. Mm. Edhe duke qenë që njerëzit nuk e nuk e perceptojnë dot se sa është fortë, thonë që një një kokrizë eksi, e, e vogël sa një far senapi. Mhm. Të gjita kemi parë. Sa një far mustarde. Po. Mund të vrasë njëri. Mund ta vrasë njëri. Është aq e buçishme. Sa një farë mund të shkojë në overdoze. E çan do të me këta. Wow. Për shkak të dëgjojë atë dëshminë e njëres grua, ëh, mm. uh, që është një një grua e cila kishte rreth 20 vjet që përdorte heroin. Mhm. E çka kanë bër? Ëh, uh, për shumë breqëtyra për kanë përhapur programe edhe në Amerikë, si në Zvicër e në vende tjera, ku njerëzit që janë adikt që janë të varur mm -hmm. shkojnë dhe marrin ë uh, shiringa të pastra, shkojnë edhe shpohen atje, në vend që ta bëjnë nëpër kazan vrë plerash edhe edhe në vënd e, ndërtesat braktisura gjë të tjera, të paktën e kontrollojnë një ndënë të tyre në këtë mënyrë. Edhe e vënë në një far rendi, po themi e mbajnë në kontroll adiksionin. Kështu që shteti ndihmon me këtë se është më mirë të ndihmojë edhe më i lirë për shtetin të ndihmojë sesa të mbledhë ku foma të këtyre nëpër edhe gjërat që mund të mm -hmm. bëjnë ta pasaj si të degeneruar nëpër rrugë. Kështu që tregonte ajo kisha bën thoshte 2/3 të qesës. Mhm. Mm së heroinis. Dhe nga sa duket kishte qenë përzier në me me fentanyl. Mm -hmm. Dhe të nesër mën kurcohen, por ajo më, kurçon, ta, jo, më kanë që, ka ngelur vetëm 1/3. Pam. Kështu që duhet të gjen pjesën më të madhe që kam bër, të, bëj këtë. Bëj 1/3ën. Po. Pa. Dhe dhe për pak kishte vdekur, sepse në 1/3ën aty kishte pasur një kokriz fentanyli të përzier me A. me heroinën që kishte çuar atë këtu, raket, domethënë në bodën tjetër. Dhe kishin thënë vetëm tani çka mo bëjnë. U thon njerëz se sepse është ndotur, heroina është ndotur, u thon njerëzve që nëse do shpoheni. Mm. Shpoheni me një shok. Mo kupton? Jan këshilla praktike, e di që nuk është gjë e bukur, po mm. thon më mirë të kesh një njerëj aty edhe kur ta bën njëri tjetër tjetës zhjuar mos e bërë një të dy bashkë se, se po nuk pati njeri që të ruaj tjetërin mund të shkoj overdose të dy mund të shkoj në overdose se... të dy kurse kur njeri yes, ish zhjuar mund të andimoj ka një antidote se shka t'i shka që i këthe në brapshë do mm -hmm. me të nga a keo për është për shumë problem mm -hmm. shumë problem pra ndaj dhe Amerika dhe Kina kanë nënshkruar këtë marveshje uh, sepse rrugët dhe Amerika janë përmbytur me, me fentanil edhe me gjithëto drogat e tjera sintetike që vijnë nga Kina, Kina, nga Kina. Ku kanë qenë legale deri tani. Mm. Por Kina po e çon drejt ilegalitetit dhe tregon që nëse kjo ndo, besojnë ata, do të ndryjitet edhe kjo gjësi. Ndoshta. Ndoshta ajo, do kërkojnë diçka. Po kjo nuk është ajo që njerëzit duan, po shkojnë mm. të blejnë. Ëh. Ado nuk po kërkojnë për këtë, këtë gjën tjetër që është më të mmersh me fare. Them, është edhe një është edhe një këshill dhe alarm për kujdes edhe unë jam i bindur, nëse ka Derin Amerik mund të ket fentanyl edhe edhe këtu tek ne, nuk është çudi e madhe që po. Po çau nuk kam. Që ta djesh atë, por është shumë shumë e rrezikshme data që i përdorin herën me dite. Në një përdorim të kësaj mund shkojnë shkojnë keq. Thein basfaq, Glaverfan. Mba mba. Mirë mqesi, mirë se këni ardhur në kryvën e mqesit, oga është anë i tete, njëzë dhe shtatë minuta Mirë mqesi, gjithë rëmë mqes Aja, aja, jaku ja, jemi dhe njërë tjetër Hello Shdo mqes me ju e nga ora shtatë delin orën djetë, një qëta është <gjithi> në këto vallë dhe këto ekran në kryvën e mqesit Dhe aty pyesja Nëse Nëse Tothosha Jeri Tam Cila është kanga Të mendoje për një këngë për sh E. e brezit tont. Ne merret dhe e kupton si duash pasaj. Çfarë do më thënë kjo? Mund të jesh më hua apo shqiptare? Shqiptare nuk ka rëndsi. Po mm. cila do ishte? Mendo, e. Okay. Cila do ishte një kënd që ti mendon se është përfaqësuese? E brezit tont. Ndoshta kohsë gjimnazit, universitetit. Ndoshta tani, nuk e di se si e si interpretohn ti kur un them brezit tont, si tok fjalësh, po. Okay. Merre si duash, e njëjta që vjen edhe për Juve. Mishtë e mi që jeni në të qimë dhe mishtë e mi që jeni këtu në studio me mua Cilat e ishte një këng e brezit tuaj Nëse mund të shpreshim këtu Ja ku kemi njerin që Ja e ka menduar she... Ja e ka menduar mërdi ditsë kanë Ja qan, me i Dani ja dhe qelov ka dan. pe Dani Ka pe po. Dani <laughs> Pa Aha, ëri, cilat ishte? E para që më erdhi mua ndërmend është kënga shqiptare Na lini të jetojmë. Oh, na lini të jetojmë. Që ne nuk e kemi në. Jo, mirë pra, un thes e para këngët shqiptare. M'fali ëri, por nuk e qen ti 8 vjeç kur kjo ka ndal. Okej, un nuk e kam dëgjuar që në fillimet e saj, por më vonë është bërë nami me atë këngë. Ti që m'pagë vogël, thua se më e pagë vogël për këtë këngën. Okej, por gjatë adoleshencës është një nga këngët që un e pëlqeja shumë. Okej, shumë mirë. Pëlqen këngët shqiptare. Na na na na na na na na Na na na na Spadot më. Um, um. Umbyta, doja ta këndoj apo nganjë se kapa dot si më. Kë. Jo, këtë e dua mjetën. E dua mjetën. Po thrazëm tonin, më nga London tonin. Po horoskopin, lutem. Me vërtetë? Oo, vanta. A është kjo në brezitë të nda apo? Jo, mos thjesht nuk e thua. Dgjaja, mund ta javim këtë anagramën me çhemi? Po sigurisht po. Se kemi tepruar pak. Pa, pa. Intrigante. Tra. Jamë. Ha mëson se futboll. 770 i mbaro numri i Saimirit fiton një orë nga primi më mund. Intrigante? U gjet më në fund. No? Bravo, bravo. Fakti që është femër është e frikshme. Eh, kjo më është lloj. <laughs> më duaj një e, se mund të ishte edhe intriganti, po intrigantes më bucë. Intrigante. Okay, right, si <laughs> jo. Po, bravo. Intrigante. Mirë, okay, faleminderit. Shumë mirë. Igu, igu ndajoj. Po. Përveç kësaj, na linim të jetojmë. Ti Olga ka ka një kolon, right, koloskopin. O ai, djesë, djesë skajë unë mundohem ta. Po jo më pse? Po jo më është dëgjuar shumë edhe kemi dëgjuar se kemi dëgjuar në Skopië. Ojta e parë në këngës. Çfarë je ti, zodiakje? O tani më vjen keq me ti. Ti ishte për atë, ishte për atë teatri si ka ai, jani astrologji. Me ndjalin e bardhën. Ai se doja të të luaj. Ishte te për çimbaste ajo lajmi. Djali Bard normal. Çdo <sharp> kohë është. Nga mm -hmm. Londra tjetër Libohova. <sharp> nga Irma është kjo. Uh, uh, jo, këmëndëta. Djali Djali është jallës nga, nga randa. Djali Djali është jallës nga randa po. Kurse Irma ka horoskopin. Bajë ai ka Irma këtu që këndon horoskopin. Në '91 duhet të këndon kjo kënga? Në '91 '92. Në '91 '92 po. Diçka kështu si kjo. Ah, ta luajmë një këthej altin e gjentë. Tjetër është gati është. Një sekondë. Po. In the Netherlands and Elk. Kjo, a? Kjo, fyshkollima ka qenë... <laughs> të qen. lutë e malëtin, më lërta shioj, i, të lutë ama. Dita leshë në të kërë, dita të kërë. Ta, ta, <laughs> bër, të kësë, të Nga, bon, ta. Se kërë janë të gjërë, të kërë. Mirë. S'po fërë të tekësit. Na, na putinë në tri, po nda komplet. Mëmëmë. <laughs> Si pavë, për, nuk të kërëcen si pavat Nuk e shenë nana nana, na, na, na, asere he oh. <laughs> Si mund të kërëcish përkët në këtëjo është U kërëcen ojtë të mëdicida U um. kërëcen në të mëdicida Problemi është ne, hoqëm edhe horoskopin nga, mm. nga emisioni këtu Hijqe fara A, a, a mund të një Aleksander Gjoka <laughs> Zonë yeah. një rritë folk të Dijon impak të se po përqoj e një rrathu <laughs> <tjoha. laughs> Gaoma ik met de rode, zegt u maar. U wilt de Amstel opdweilen? Nou, ah, dat kan. Eh uh, wanneer schikt het? Geen klus te lastig voor de bedrijfswagens van Citroën. Neem nou de nieuwe Jumpy. Verkeer bij een drie lengte is daar helemaal schot eens aan je her. Haar, een uh. met een financial lease-termi van 0%. Luid Vogel, de vogels te perzien de radiobe. Kun mm u -hmm. gaan klooien? Chytetin van Chytetin prenga d'joim te transfetin. Tajdes te vakanci voordaghen van Centerparks boekje alle mei vakantie voor 4 personen en 3 nachten vanaf 269 euro okay. inclusief verplichte kosten. Menda is mefton. Me Un radio nukra, nukra, do dal do dalen do ekem na sfonda tjetre herpas her pas mund hi rikthemi. Ësë ndezur. Këto janë për ju. Nga cili qytet i Botës po përgjojm atë radio. Okay. Radio përgjojm. Oh. 0-69-27-222 Mirë, kur themi në krymine më qesim i qashtë do të qojmë me dhe Cecilia është për altinin kënga e brezit të ti nëse mund të mund të athëm qëtë njënë nështu jo, jo, duaj që, që njerëzit të vdesin nga kur të doj blend, jo, kur të vdesin duaj që askusht të vdes për kundrës duaj që të jeni të qeshtë shumë mirë pa i kisha fjallën metaforikisht të vuan i <laughs> nga koreshtja Club FM Gjolek What the like ground I love when you are by my side my love is lacking and this light i feel like the whole world is flying in my heart in my heart in my heart in my heart i feel like we could almost be our world we're our world Hey oh la la la la the fire burns in my love be shattered and broken bits of pain shoot free so i take you all i take you all take you all where are you my good i'm tired I wish I could be more than a friend, I wish I could be close to you until the end, oh please don't tell me, don't tell me you regret, you regret, you regret, you regret, sometimes you hear that some people love each other, but you've never met, then oh yeah. All right. Guy. Oh, don't send me your cards And I'm sure we could cross the mirrors I know maybe they're just me with you Halo, oh, no. mirë se vini në kryvinë e mqesit Mirë mqes Mirë mqes, jeri Mirë mqes Blendi, Mirë mqes Altini, Altini Altini, Mirë mqes si Tarari, rari, rari, nanana na na. <clears throat> Atere, më bëbë i Gandhi edhe pop quizin për ditë nësotme Endë dhe nuk jemi atje mishdashur duaj që shpenzojmë i moment me Altinin këtu Për të, për të parë se qëfar është Tensura Tortura, fali, tensura <laughs> e ti për ditë nësotme Tensura um, A tini ka zgjedhur një fjalë për ta censuruar, për ta fshirë Dhe ne bëjë që imë shumë shumë të vështirë Procesin e zgjidjes e enigmes Ju jeni tëftuar të në dimoni Dhe në rase i adilni, keni më për tëftuar edhe ju Në fakt janë dy dhurat dhe po Për mërmë nga voqës, një dhurat nga Electronic Line Dhe dy shisha nga kantina Super Gati pra E shtu gëmë pra të të tërë okay. Romakët dinin shumë gjera për mërë Sepse të tilë kanë patur edhe në kryet pushtetit Qëper kanë të thënë? Me kanë thënë për hidrocentralhet Jo Për manipulatorët E para njerë këta e njerës, kjo është në dhima e parë Ka një lojë karakteristike Dhe me thonë që sitë që janë tiranët, diktatorët Dhinë shumë për diktatorët, sepse i kishin kryet pushtetit Dhinë shumë për këta Sepse i kishin vend Po Sitemin e tim shumë për çelpësirat, do të kemi plan. Pse keni shumë këtë, kjo, kjo është djep. Jemi fikse logjikën e dur. Nice. Më kanë thënë për personat me aftësi të kufizuar, dinin për predatorët, për tradhtinë. Jo. Për pallatet, jo. për, për uh, triumfat e tyre. Jepi dioltë jo, se kanë vetë po. <laughs> për hebrejt, për etruskët, no, no. për ilirët. Jo, jo, jo, jo. Nuk e kanë. Oke, mirë, shumë mirë. Lëtë mos e gjenë, punë e madhe A shumë ndonë dhe gjenë Më <muk> themë letë mundohen, punë e madhe Oke, okay, unë uh, e kam gati në që se doni të bëjmë popkuitin të një E një gati ju Për popkuit? Po Dekord Po të doni Dhe tani, për cdo shqiptar patriot Rilindas apo legalist Për shqiptarët e cdo gjinie Për fëmijët, për nënate fëmijëve dhe purat e nënave Vjenë Ok Miqë të dashur Mirë se vini në pop quizin e ditë të sotme Kam pes ty e një për ju Edhe do shperbleni me një durat Nëse jeni të parët Me pes për qi gjithë të sakta Letë japim një Dark Shift Tek Il Gusto Il Gusto uh, Dark Shift Super Dark Shift Il Gusto, gusto që do thot se në njërin për e restauranteve më të mirë në tiranë, njëri për e jush do të marit të dashurën e vetë dhe do të shkoj atje e do të kënashët. Ushimi shumë i mirë, ambjendi shumë i mirë, vera është shkërqyrë të ilgusto, që që kush më vjenë mua me pes përgjigjet e sakta dhe i pari, apo e para, du të fitoj këtë mundësi fantastike. Okej. Okay. Dakort? Mhm, mm dakort. Okej. Okay. Okej. Okay. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1. Pyetja numer 1 i deri për sot qëllon nga gjeografia mm -hmm. dhe është kjo. Tam. Kjo ngushtic. Ndan. Lërë, lërë se e gjen. Kjo ngushtic, ngushtic. Tam. Ha. <laughs> të dhe të dhe lë lë lë e mirë lëm, vazhdojmë. Tjetra. Pyetja numer 2. E mos <laughs> e tjerë di në final. Kjo ngushtic. Ndan. Detin mes de nga Oqeani Atlantik. Cila është ngushtica që ndan detin mes dhve nga Oqeani Atlantik? Ka ardhur koha të zgjitesh. Oqeani është. <laughs> një ngushticë, një ngushticë aty. C'është? Një ngushticë. Që ndan Oqeanin mm. Atlantik nga deti mesdhën. Okej. Okay. Okej. Okay. Aty go Afrika dhe Europa i zgjasin gishtat njëra ndaj tjetrës. Mm. Pyetja nëmër 2. 2. 2. Po sot Shqipni, pamëthu e si e, po si kur lisi i rdzuën për dhe. Janë vargje nga ky po e trilindas? Aha, ok. Po sot Shqipni, pamëthu e si e, po si kur lisi i rdzuën për dhe. Janë vargje nga ky po e trilindas? <të> në ka majhë gjuhës në mëmë. E genë <të> majhë dhe gjuhës. Ta press pra ka gjuhës. Shkrua, shkrua jati. Maja shkrua jati. E jik tos. Nuk dalim keq në rastin nuk e di më. Ja, nuk dalim keq. Jo, nuk jam. Ja. Është <laughs> jo, në mod, mos di gjë. Po uh, uh, po në mod e tani. Është kull. Është kulls mos? Është kull mi. Është kull, mos kesh iden fare. Është kull er. Po. Ëh. Mund të di tekstin. Njëso tekstet e stresit, është i ndryq. Nice, okay. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Pyetja nr. 3. Ti çoni mbylle Google-in. Gjeografi shqiptare. Sërisht. Xhiri i Drinit. Xhiri i Drinit. Në Skajn Jugor. Po. Ku fizohet nga ky kep Nga ky kep është shumë e let Ku der dhe drini Gjiri i drinit Në Sky New... E kënë barë sy që janë gjiret Duhet jenë të mbyllur nga dy janët Në Sky New Gore Gjiri i drinit mbyllet nga ky kep Ta pa, ta, ta Nduke të lsch. se di ta... O, përse mos Zero, gjan, të dish 0, 6, 9, 20, 7, 12, 12 Ata që nguajnë Pyet e nëmër 4 Pyet e nëmër 4 Pyet e nëmër 4 Kjo mund jetë me let për disa vrejush Filmi Ah, Pan. me Tom Hanks Pan. është xhiruar në këtë vend. Këy fundit ë? Në këtë vend. Këy fundit të, ori. Ja. Filmi Angel ah, dhe Djaj. Më fal, më fal po. Me aktorin Tom Hanks, faljë, Tom Hanks, Hanks, Hanks. është xhiruar në këtë vend. Kush e di di? European. Okej. Okay. Ti gocë mbyllë Bublin. Okay. Falta, mos fol para kohe. Ja. Mos e banalizo për kuicin ata. Falta, mos shkatro. Ti çun pushoti, mos e kthe gjokën okay. pas. Më fal, nuk eeti mësuesja sot ë. Dhe pyetja dhe pyetja numër 4 pesa. Ta, <laughs> e... Profesor, mos u ngatrat lutem. Pyetja, pyetja numer 5. Pyetja numer 5. Pyetja numer 5. Sa terma mund të zgjidhet? Sa mandate mund të zgjidhet presidenti i Shtetit bashkuar? Sa, sa mandate mund të zgjidhet presidenti i Shtetit bashkuar? Sa herë? Dëmës, sa herë? Është qartë. Okej. Okay. <clears throat> ti Gocë mbyll laptopin. Ti çona quna... There's a marx ZV ZV këta. E kam bë, po zeva e kam. Ti gjocë mos e ngatrop profesorin, a? Se kam ZV. ZV e kam. E kam SK. SK. Sekretare. Faleminderit. Ndihmë shumë e fortë jam SK. A derë dijo. Përën e mëngjesin. Kjo ngushticën ta anëtet me zeng nga Oqjani Atlantik, përën e numrit 2. Po sos shipni pamthuajsi, em po siguris i irxuem për dhë, janë vargje nga ky Rilinda Spiëdhja numër 3, Gji ridrinit në pjesën jugore mbyllhet nga ky kep. Në pjotin nëmër 4 kemi Engi dhe Dja e miqtashme Tom Hengs është gjiruar në këto vend e Europian Dhe pjotin nëmër 5 Sa mandate mund të zgjidesh President i Shabaave Këtë e imba spak Klab e fem decise again Më da, da, da, da. Mirë më nxesë, mirë më nxesë, mirë më nxesë. Mirë së këni ardhur në krybin e mqesit, në valet e klap e femë në 104, edhe në ekran e klap të përdozë, sonja në zotrin. Së shto mqes me juve nga ora 7-i në orën 10-ë dhe u shkri, Olta, u me shkri. Me lot ojta. me lot. U shkri me lot. A mund të tim, Olta? <laughs> lot me lot. Më faljë, më faljë. <laughs> <laughs> po nga shë <laughs> i shënë, më... nuk i di do të gjitha përëtë që të më dihem si ke i shkri edhe më... Si guguflu? Uh, po. Guguftu Guguftu gu Guguftu Guguftu Guguftu Guguftu Hajde, hajde Së kisha kose, kisha punët të tje Nisë këndë, të bolë, ju kam toleruar Shumë ju kam toleruar Më duket, apo jo Po? Po Besojnë okay. Po, okay. po profesor, më falë Vedë mjeri, si vedë mjeri këtu Vedë mjeri Po, ko protesta është? Se më shëj vëngër O, të nuk shëj njeri vëngër Ollta e ka vetëm jo, jo. syt pak shu, se, kushtë, se A, e ka me ty Jam tuk e në, par okay. blendin dorko iri, po më shkom rështrimit e pra, kti tafra. Si që është qakër? Si ishte, uh, po, qakër Qakër Qakër Mi tha, i, ishte njeri që kështë marrë di kënë në punë Dhe duke letuar aplikimin e ti, e kështë e për bada të kandidatin mm. Edhe levisi njerë majtas, njerë djathas E i tha që thot këtu <laughs> Që ti <laughs> Kënjë sytë shtërëmbër Kënjë <laughs> sytë shtërëmbërë Se duhet dite se nga përshikon dhe i Oke, okay, mirë, um, aderë <laughs> Pidhe nëmër një, jeri pa, Kjo ngushticë ndanë, dedin me zdhe nga oqani atlantik Unë kam shrejtur Gjibraltari Gjibraltari është sakt ngushtica e Gjibraltarit të lumë është edhe një shkombi i Gjibraltarit dhe mm. të që njëhet Kemi altinin një i tili ka thënë Gjibraltarit Gjibraltarit gjithë nështu 2 mm -hmm. pikë uh, deri danit të dhenë Teksti, ojta. Unë mendova për një gjushtic tjetër, po thashësh kjo ngushtica e chetullës. Është chetullës saktë? Është saktë. Quhet kështu? Shetullore? Ajë, ndan, ndan chetullushka. Ndan në Afrikën nga Afrika. Ah, okay. Po. Jo, tani është pasaq më shumë kë. Ka problem. Për këtë çojmë. Bëni një tjetër të gzohet. Një herë e bër apo? Urdhëro? Chef i popcuitit, mund të gzohet edhe një më një tjetër. U lodhë ti. Njëherja bërra, pa... Bër, bër, <laughs> e janë imesë... Jo, s'ka guptim t'a penalizat... Nuk e penalizat mundet... A sa i obikion, dyherë, treherë, adherë... Lori ka thënë... Këte më usë më kujtote, gjib lertari... Parim dhe i Lori, okej, sa e shumë dhe të nësa... Nuk a e kujtoj të dëgjoj, s'e kujtoj atë. Jo, jo, nuk më kujtohet. Si ngaçion. Po jo, jo, jo, jo, pse ja po. Jo, a mund të marr çfarë? <laughs> a marrim plus foqë me çka kam shkrit gdisull i Iberik me me atë mund të quhet? Ja, mund marrësh një Mund të ndermijë. O profesor, mund të mund të marrë? A mund t'i respektojmë të gjithë njësoj të plotë? Nërdhëra voltë? Respektojmë, dohet t'i, doni t'i respekt. Dua pse jo? Dekor, nuk e ti se pëse ma bëngë të... Shme lëdur, kjo zilja. Me dhe, ja. Po më ziti dërve, e një pa. Minë, e kaluam për dite nëmër një. Jemi ako më atë ziti gjallë. Ok, vazhdojmë. Dite nëmër dite. Po së Shqipni, pa më thua i sije, po sikur lisir dzuën për dhe, është varë nga? Pashko Vasa. Pashko Vasa, shë sakt. Nërko, Altini, ka dhenë? Pashko Vasa. Pashko Vasa. Uh, pra. Pashjo. Pashjo, Pash caller, pasho Vasa këtën të ti E pra E pra O, o, o Pasho, Pasho E gabim Pasho, ja, ja, ja, ja Pasho Vasa Pasho është aji që ka i duqanë në ti të të dhjiti A Vashti? Vasha, Pasho, Vasha, Pasho, Vasha, Vasha i sojës ta një kofar E mirë hajtësi A shë si altë sula, ish... Tam Ale të okay, Sulaj. Po, për shkurt. Ë kemi Oltën? Sali Berisha. Sali Berisha është gabim. Jo, jo, i ka thënë, ka recituar Sali Berisha. Po, gjë. Ai dera ka recituar. Ai ka recituar kur ka qenë kur ka qenë klas 2 dhe i quhet. <laughs> po, vazhdojmë. Faleminderit profesor. Omiera ofishta ka thënë. Omiera ofishta mbi keq, Lori futja kodlori shumë dobët me faslori Lori e korrigjoi po nga turpi i nuk e pranoj ta pish vër në një film për, për filma iranian për të përgjigjesh me xhit me xhit do ta shofësh këtu mm. ashtu e ka volta jam kontrollojë jo, doja po, ta korrigjojë filmin me stilolaps ë në rregull eh. ok mirë me këtë mm. ju ndam un punoj me stilolaps e ngjë Lori <laughs> as punoj me lapsë të dobë vazdoj <laughs> me njëri njëri atëherë njëri për të shkuptuar nga stilolapsi xhiri i drinit në pjesën jugore mbyllët nga ky kep Unë kam të thënë Rodoni Exact, Kepi Rodoni në bjullë gjirin e drinit në pjesën Jugora ndërko Kepi Rodoni të kam të thënë Bravo, Altin <gjone> Shkon deri në Rodos, kam të thënë Deri në, në, në Rodos shkon Bravo, Altav, marrë vesh Rodoni, sa, Rodonit, sa ro... për i të pesë të marrë Pa tjeder, Rodoni Shumirë, Lori Engjë dhe Djaj Jeri është gjiruan në cilin vend e Europian? France Gabim, Jeri, vjen kejsh Një aham, për Jeri Po A tinioni uniam Rom dhe Vatikan, një nga këto dy. Italia da? është forja, është saktë. Në Malcinë e Madhe. E Malës luajtur edhe në Napoli, me okay. qirafian e ka pasur xhirime. Malësia e Madhe është e pasaktë. Uh. Dhe Lori ka thënë? <laughs> Vatikan, Vatikan. Bello bello. Okej, po të juam Italia ishte që i përmblithën në rregull, Vatikanin, meqë mm. doni të jeni specifik pyetja e fundit. Njeri. Ëh. Mm. Sa onse kam, ëh, uh, sa mandata, më fal. Sa mandata? Mund të zgjidhet nia presidenti i shtetit bashkuara. Dy kam thonë? E sakt, ah, këtu kam gabuar 3. Ah, pse më bë? Okej. Po dova. Mëndoj ngatrova me kryetarin e bashkisë. Dhërkohë, Santi do qeve. Santi do qeve isë sakt dhe Lori? 2 2. 2. E sakt edhe ajo. Të gjithë përgjigjet janë të sakta. Faleminderit tani, mm. do të shikojmë se kush ka fituar një darkë romantike te Il Gusto. Unë. Miq dashur. Fituesi është Unë me profesorin ahamë e eh. gjim bashkë ky moment jo pra, i dhënë institucës ah, okay. do të jetë më më solemn se kaq po ja para sa e di apo nuk e di atë sa ka di atë do ta japish mbrapa pas pra lajmeve atëre më çfarë nuk kam çfarë të bëj nuk më bindet trepëfem profesor kam dhënë drejt po po 100 pikë baby girl you better on the fitness kimi zama that think sweetie butness look oh cheap like that but i just that it's a good piece of mental sand that get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 That's my word if it is good love and that's it preferred you deserve it a so dumb is good is if not dig the way you move let me at night më sigurojë orderin, kryejmë. Mjeshem vale, klaver family, çifli ka orderin në ekranin e kënd, domos mos ndas pak shpejt. Okej, okay. jo, jesh shumë mirë, mirë. Mirë, atëherë kemi orderin e cila do të na informojmë mbi motin. Jo, fituesin, fituesin <laughs> e mi <laughs> një darke për dy te il gusto. Quhet Ornela 777 i mbaron numri. Bravo. Bravo Ornela. Tani Ornela më tres 7 ta në fund. Mm. Yes, sir. Jo, nga këto lajmëtorësonnte morëm vesh të deklaratën që do të Lutlzin Basha nuk ka, kthim deri në, në rrizimin e çeveris. Eh, çfar? Jo më duhet të, të kërkesë shumë absurde mua tani. Sa? Po të shkuptim ka, nuk ja nuk është. Po çeveria, çeveria <laughs> Presi çeshorin, po që i Zotit i marri. Po si i Zoti, hajmë më pakshëm. Po sigurohet pra Altin. Tash ne nuk merreme politik, ti e di këtë. Kjo është logika një qytetari thjesht, a se. Unë <laughs> <laughs> sjam askusht. Le <laughs> më këtë. Mektë. Unë sjam askusht, le ta mbyllim këtu Altin. Ja, yeah, yeah, I mean, okay. Çiko, ehm um, pas <laughs> ka pasur më çfarë marr veshun edhe debatën në uh, Këshillin Bashkiak. Sepse Zoti Veliaj ka propozuar që çadrat të çndrohen por të zhvendosen, për po, po të hapë trafikut. <laughs> hapë <'habit> trafikut, <laughs> <që> gjithëshkuar <laughs> uh, me të drejtë me donë. Veliaj velia mendon që çadrat uh -huh. e protestës vendosen te piramida, domethënë tek tek Sheshëri apo aty, aty mirë, sheh. Aty, aty, aty mund të rinj gjithkohë. Thërrojnë se sa të duan. Ka dalë këta çadrat shoqërisë civile që thonë nuk duhet në asnjë mënyrë të cenohet parku i piramidës, sepse është. Me me sele me sele tjetër kjo. Ne mendojmë më të thjeshtë. Po ka dhënë allet Jo nuk është vërtet tjere. sepse është konsideruar nga Partia Demokratike një provokim i rëndë oh, sugjerimi i Velias për për zhvendosjen e çadres dhe po nuk është okay. sigurisht nuk është pranuar çfarë do të thri atje ku bllokon trafikut. <hih> <hih> ku na njihet ato ditë. Po mi po sigurisht brenda çadres për shembull të hapen vetëm dy korsi, një që shkojnë këthe makinat dhe një çashtu, dhe të vazhdojnë ato, e kupton? Të shfirë dy gardhe dhe të kalojnë makinat. Po që di. Nuk e di, është për shembull që e gjitha janë ndarësi çot një miku im Bodha janë ndarë në, në dy felore. E kemi si thënë se çdo mm. që ka dy fela i ri. Po ta shikosh konstruktin e njerëzit më shumë ke një felë and një felë. Çush çush. Edhe edhe çdo që është në dysh, dy sy, dy rima, undësh. Nga dy, po po. Nga të gjitha. Perplasim me njëra tjetrën në bilardo apo nuk do. Ne se, okay, ideja është këtu thotë ai, që çdo gjë ka një kundër gjë. Edhe aq kosa ti e ke shton. Gjërat do të vazhdojnë njësoj. Në 2009 në kur ishin socialistët që shtriheshin në çadër, në të njëjtin vend, mm. eksaktësisht në të një njëjtin vend. Mm. Ishin socialistët që argumentonin që zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë sigurisht më të rëndësishme se sa trafiku i Tiranës, qytetarët mundë të qytetarë mund durojnë. <coughs> pak, se nuk u bë gjë mendi, këtu po luftohet për demokracinë, apo jo. Idea është këtu që nuk e lëshim çadërën. Ne këtu është problemi. Është shumë afatgjate kjo çështje. Dën Qershor, afatgjalli është edhe ajo sotrin tre javë, më tre javë, oh, avaz javë. Kose <laughs> merr këtu. E morr me e morr deri në qershorti. Okay. Po ti, si çdo premtim politik, duhet të kuptuar që është një metaforë. Ë ah, deri okay. në fund mund të thotë 2-3 ditë, ose 10 ditë, ose 15, varet si. Fata, fa. Ka vetëm një gjë për për për patri... Partinë Demokratike dhe edhe, edhe Lulzim Bashën, nëse ti del, ë edhe është një si poker, a ke parasysh? Po pa po. Plaqon nëse hyn, hyn. Nuk ka dalë mbrapa, sish e theve vet. Nuk ka, s'ke kuptesh mbrapa. Sembrahas me gjëmba. Po pra. Neqonda në dhe nuk të... Të të të këtes, pa. Pa, ka mundje të rrotullohesh, të rruash thëlat, kështu që do të thjesht. Po, sepse ti ke thënë që do e bëjmë, do e bëjmë, do e bëjmë, nëse nëse ti pasaj mbas 1 javë, 2 javësh e lë, duke sigur se si ati... se kjo ka ndodhur edhe 2-3 herë përpara. Ka pasur sezone protesta mm. që nisën, u bajtën protesta dhe nuk vazhduan, nëse e në mbanim më. Po. No. Kjo është e rëndësishme se humbet kredibilitetin. Po. Ne pafaj humbet zgetID thelëndimisht. Kë është deqeja? Po. Pasaj, si dhijet, si shumë. Si dhijet zë drejtim për e kap këtë? I ka shalë dhe gjadhe këtë? Këtë i kap drejtim për lutë në tavolina. Këtë në tavolina duke bërë atë live në Facebook kur me shalët është qëtë. E dhe këta e theblendit? Jo, të e thonë... Mm, mm, mm, Opinionistët. Ata që, që janë në protest. Përkabin, unë nuk e... Nuk e Unë nuk mendoj që Zoti Rama është posa qërisht i dashëruar me procesin e vetingut apo reformës në drejtësi, si qëta është pak më parë, është dhe aji i rezikuar, apo jo? Një, si shumë me shumë, shumë dhe tje. Mm -hmm. Që që për asi moment nuk gjenë mundja mua nëse socialistët janë ta enjqe që, që duan reformën në drejtësi e duan që të kalojnë vetë në për fil të rasedata, janë të korruptuar. Mm -hmm. Plëtsisht, madje. Mm -hmm. Që që ka vëndë përgjitë, po... Qytetarë i shqiptarë do një interesohën dhe që ky proces shko në të delin fundë, dhe e ca në dyër burgu të hapeshën. Qofte dhe për trej avore, ose të delin qërshorë. Njër do ishte. <laughs> Tehenë basë fanë, këmë në qësit, Shape of You, nga Edshirë.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 smell like you and we're be discovering something brand new well, i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body whoa whoa whoa i'm in love with your body we're be discovering something brand new i'm in love with the shape of you. when we when we let the story begin we're going out on our first date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 9-10 minuta, jene me klubin e mgjesit, në klubb fm 100.4, dhe në ekranin e klubb të vësë, ne juurëm një ditë sa më të bukur dhe të mbargo, dhe shënë ardu në klubin e mgjesit, në valet e klubb fm 100.4, ollëta, oh, sranët tonë bërradion, nga është, nga që pëtë qonim në, nga cili qyteti? Nga... Amsterdam, e pasaktë, Berlin, ja, jo. Vien, ja, jo. New York, ja, jo. okej, okay. Do i xhem radio Sparkum Bang kur ti dukë, duke duke folur. Do të folur pas. Në mënyrë okay. që dëgjojmë, dëgjojmë diçka nga gjuha e folur atje, nësa gjeni ti nga cili qytet transmeton radio që po mm -hmm. përqjojmë në klubin e ngjecit. Mm -hmm. Keni përfituar një dhuratë vogël për ratë... kënajsin tonë të tuajen. Po? po, po. Dy shishe nga kantina e pijeve të Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në Durrës, më i dashur, prezantojmë historinë e Ex-Survivors 25 vjeçare me ë mm -hmm. uh, fiksimin mbi Princin Lega, nuk e nuk e di nëse e lexuat. Jo, e lexova. Unë jam. Ja, edhe mm -hmm. ja, për këto është shumë. Mish. Mm -hmm. Po po. Më bëri kuriozë. Po kem një vajzë e cila uh, është me është shqiptare e Maqedonis, por jeton në Tiranë, ka mm -hmm. uh, ë steci amerikane dhe maqedonasë. Mhm. Mm mhm. Njëkohësisht, por, me sa duket, uh, siç tregojnë media tani, i është uh, kësaj është fiksuar Princi Lega. Madi pas ka shpreur dhe dashurin Po, ja ka shpreur dhe dashurin sepse i mm. ka hyrë dhe në shpi Po, meden, në borri, ja në po, shpi Po, në mirë, o borri pjesë shpi Së është Po, në um, shpi e shmë stiklet D'akord, d'akord Po ti ki hyrë në banjo, po themi e shmë stiklet se të në guzhi Po t'jetër e ka parë në shpi D'akord, okej Po, shkjo se që të të tëtu Ajo u është një gjithur atyre për mm. muaj njëtri. me radhë E kanë shjesuar, madi, edhe E Ajo ka qëmë prezente Në gjdo event ku kanë shkuar këta asit qift mm -hmm. Në për lokale ku këta frekuentonin Ndo shtë apinin kafe Tak, shfaqje dajo, her pas here. Po, po, kudo, kudo. Fixation. Është gjetur aty, thot Gazeta Tema këtu, në aktivitetet e përditshme, duke i ndjekur në çdo angazhim ku merrnin pjesë, në jetën profesionale apo edhe në dalet e tyre private në bare apo restorantet krye të qytetit. A kemi ndaj foto? Kjo vajza ka guxuar që është futur thot edhe në oborrin e banesës së familjes Zogu. Oh my god. Donuk ka kursyer deklaratat e dashurisë mes të larët për legën në ambientë publike. Si dhe ka kërcënuar Elia Zarin, prandaj është shësuar ose u drejtuar Elia Zaris. E ka thënë se Qe do të përcjell. Ah? Ja, po imagjinoj se është ideja që për në bodrum tjetër, domethënë do, do, do të do të, të zhbëj. do të përcjelli oh, tha. Do të, oh, të jo, jo. Tem, Emma, yeah, do ojo. të zgjoj. Do të do të temoje. Ku do të dilit? Dilin situatën delete. në dorë vera pastaj. Zotërlaj të, të, <laughs> <rëllë, I laughs> të dilit. Sa herë ka bërë me me foton. Ai ka bërë ndoshta foto prova me me fotot e Elias. Empty 3, Empty 3, sa më thaj. S si kështë të emrin? Nuk duhet ah, okay. dhe të thë. Ah, oke. Fitore, fitore, fitore, fitore, po. mund të fitoj për e për e për. Po, si basë uh, një vendimin një gjikatës, kje ka ndërnuar me një qash muaj burë, për përshkak se kjo ka qene arrestua, që të koha, që dërnimi është kryrë, që që uh, ajo në të të të lirë, uh, ka thënë një gjikatë, se për të, Leka është më të e përse djeli. Përse ka thënë, <laughs> djeli vetë, d dë <laughs> Do në të nësë, nëzburgu nuk i përgje më shkësho Plago, ca gotësa kanë Ryan Gosling Ca gotësa kanë uh, Ryan Reynolds Ca gotësa kanë uh, të Channing Tatum Ca gotësa kanë akoma Tom Cruise-in janë që Dë fiksuar Ca gotësa kanë Prince-in Lega Janë me këm top <laughs> Për zdo <shdo, laughs> Jo, dhe them, se cilit <laughs> jelin e vetë Gjëra <laughs> të ja. rritë shma u nëri, sa <laughs> në Përndajt se shumë... Shum, pa, sigurojnë që djelit mosit i martuar më një dasë në kompliket pakën E tjere, e tjere, e tjere E zagonisht kët djeli i ndajluar dhe që martuar, a? Që ka ndodhër? Polë... Unë zdi, nuk dikë shukjera është, të zdi që temë Kemi sëri plot, plendit, a? Zdijt ti mund të kesh, unë nuk kam Nësë më nga të muar, kemi histori blot Të përgjënë, si shpazohë Si dializanën Më vjen kejsh blendi, po Kam fërnjë po, e për vete <gulli> A, ah, okej okay. Mirë, këtë e imbas pak Këtë e imbas pak, këtë e imgjësit Në klab e fem në një qëndikada Ora, ashtë tani 90 e 23 Printz të du E kam për printz e imti, më vjen kejsh tani Këtë e imbas pak Klab e fem Si e Njështë të vini në kruvin e mqesit, mishtashur. Njështë mjë të një nëndët e njëzë dë gjash minunda dhe ne nuk kemi mm. nevoj për asje për vetë të musikës mirë të në kruvin e mqesit. <laughs> vetë të musikët mirë, nga johë. Njështë kemi nevoj të përgjëra tjera, po? Për sferë, po? Për sferë, po të hadjerë dhe në të regonë. <laughs> si për që për të të të të të të të të të të të të të të të të t Osperteos. Ja si motelekos. Ja te lekët. Po ju do, ju më jepni mua, mos e brizhëmën. Olta, sik të avisum tani. Jo, më ka lini në vitave për për lek, e kam marrë. Olta. Po po po, ty. Olta shpre. shpre. shpre. shpre. e shpreh. Ty e Olta. Olta e shpreh. Mandim me ti. Olta e shpreh për ditërin. Po pra, e zërin, pse mendojë na. Dhe nuk e sprej ndot. A ti mendon se gjithë ndonjësy 2, eh? a? Po sigurisht. Ja, Sepse so, kjo është gjë tjetër kështu, i kanë gjithë me kutinë e vet nga çvet, flet për para gjithkohë. Mendon që vendon, <laughs> kush, kush... Kush, kush nuk mendon për para? Nuk është normal. Po thajë, atë është atë është gjurdullon. Gjurdullon. Kushu mendon për para nuk është normal. Le të mos flas. Kushu mendon për para, le të mos flas, është më thjeshtë. Unë mendoj për para tjetër se ti din tani më nuk është më rësi kjo. Edhe për shëndet i heri. Edhe çfarë? Mëna përshëndetim per par në. Mëna përshëndetje. Po po mendon, mendon. Festa ta përshëndetje, ashtu <laughs> <laughs> do përshëndes. Haj. Të gjithë njerëzit që më duan dhe i dua i ri. Unë na përshëndes me këngë. Po, edhe të përshëndes varet. Po ta pyesi vetën, të duahon ti? Mos bëj koncë, djinjë. Iniciuesh këmbë deri këtu, u them, skalim të sharadjes. Kalojmë të sharadjes. Hajde kalojmë. Faleminderit altë. Shumë keq kjo. Shumë keq kjo, Olta. <laughs> Shara tjo, loja i që vendos djend të si këndur fajsave në kërkim të një fjallet të vetëne okay. Dojt gjeni ju fjallën ton? Apo ke um, njërën dekor të ju fjallin ishtë jo, jo, Ne dojt gjeni fjallën të uaj, okay. sigurisht Ne nuk kemi fjall tjetër <laughs> Dhe shtuaj, jes Pele juaj hat Ja, nuk është normal dhe të hash Jepje, mm, eltini A të, të rësend jeri Po në një version rësend Versioni tjetër është koncept? Po, mund të themi koncept. Është, teknikisht, më së dytë pëlqen se fjalë. Do të them sot jemi ndërmjet konceptit dhe sendit. Teknikisht sa? Teknikisht koncept. Pam. Teknikisht është koncept, por ndonëse nuk e deformon në send, po? Pam. Është një, është një send, por shume që e merrim me veten në shkollë? Po, jo, jo gjithmonë, jo gjithmonë. Donjëherë në kafene edhe mund. Po, po, po. Mund ta marrësh. Mund ta marrësh edhe në shkollë, ha. Mund ta marrësh. Atëherë shërben për shkollën i bi. Jo vetëm. Ëh. Por edhe në shkollë mund ta marrësh. Fillon me F. Kujdes, fillon me F. FL? Jo, çfarë është FL-ja? Fletore. Fletore, jo. Yeah. Por tani, nëse As... fletoren e kemi e gjete si send, po them. Po në koncept si do vinte fletoria? Është vështirë ta shkruaj. Por kujdes se fillon me F. Oh, bravo, gjete. Fillon me F është është send i madh. 14 dhënë katvegjë. Varet. 14 dhënë katvegjë, që fillojnë me F. Të 14 dhënë të katvegjë që fillojnë me F. Aha. Fë, fë, çimun do ta marrësh atë në shkollë. Ka vetë xhepi. Fë do u krijoj figurë këtu. Jo, jo, s'ka figura. Nuk ka figura. E figurë nuk është. Jo, s'ka. Jo. Domethën mund të ketë një lloj tjetër figura, janë disa llojesh. Mund të ketë. Un ka mik fë. Bënë vandozin? Jo. Mund të aftë është edhe, esh... A, edhe posaha, siko, ondhe, jet, okay. jo, në gjepjeri këta, është ashtë... Nuk e ka vëndin në qëtërë Ma e dhe ma Shko, po të jetë ashtë i vogël, merë një trajt tjetër fjalla Jo, ngellit në thelbe njojta, po merë një trajt tjetër Qarë, shka mërë zëtëri? Fëver. Ashi vegël, osi vegël punë? Jo. Ja. Për disa mund të jo vegël, për jo, disa është një mjet i domësdoshëm. Mjet i domësdoshëm punë. Bajnë mbi tryezë? Po. Bajnë mbi tryezë zakonisht, fillon me falt. <laughs> mbi tryezë <rujes>, me f. <laughs> Atë shërbeni deri për, mos është për tomatit, gjërat. <laughs> ja. Jo, është për të parë, është për të parë. Për të parë më mirë diçka, apo jo? Për të, për dhikka, jo, të ja, ja. Për madhuar, ja. fifu, fa. Kujdes. Ja, Fifo fa, jo. <laughs> fa, fa, fa, ja. Fifo fa, Fifo fa, jetë. Ës po, po. Jo, jo, me siguri jo. Çfarë shndarë kësheni, ha? Ës një gjë shumë e thjeshtë. Ës një gjë shumë e thjesë ndonjëherë me vetën në shkolë, ndonjëherë me mi-trujëzat tim. Po, po, po. Sa e kanë mirë punën, me fjalën. Po, këtu e kemi studiojë. Po, si se kemi. Në universitetoria. Po, mirë, kemi studiojë por as çuhem gjithëse se që kemi këtu. Për sa, është një rivizion, ëh, në koncept është diçka që ne përpiqemi ta përmirësojmë këtë gjë. Dendi. Ne përpishhemi ta dëgjoni fare. Ne përpishhemi mm. ta përmirësojmë dëgjimin. Dikush mund ta ketë. Jo, sepse thash të bësh më të qetsh. Dikush mund ta ketë shumë të pasur, dikush shumë të varfër. Ja rremantin është i madh dhe i trash, mund të ketë Gër... 60000 fjalë. Pa bra. Edha. Ja kuçenga më para syve. U mor vesh. Okej. Bravo, bravo. Faleminderit Golza. Të them, mos m'gëlim, jeni nëse ju e gjeni se për çfarë është kjo ala 0692070222 Dhe tani, ajt, ajt, ajt, ajt, dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 10 gjyra që nuk i dini përduar tuaja Në dorën ton doden 27 kocka dhe 810 muskuj, gjishtat kanë kocka por jo muskuj, kontroli i tendinave që lëvizin bëhen për mes muskujve që ndodhen në plombët e dorës. Duke përkullur gjishtat, përvëshje dhe ato të madhin, duke kryuar kështu një sikavitet, kryuar një figur që quhet gota e diogenit. Kjo pasi filozofi grek për dorët e pikërish dorën për të pjerë uj. Të por sa lindurit i fillojnë tentativat e para për televizur dorën në moshën 8 muajshe, por e kontrolojnë ato pas moshës 2 vjeqare. Gishti të reguës quhet edhe a i indje shmëris, pasi përdorin për gjithsisht ato për të provuar konsistencën e materialeve. Gjishti të mathi dhe tyrojmë evoluimin tonë, kjo pas i vendosën në dritimin e kunder dhe i përthyeshëm në 90 grad, lejon kapje në sendeve të ndryshma. Në dorën i njeriut ka shumë bakterje jo të dëmshme, por edhe shumë të dëmshme, da i si pas Center for Disease Control and Prevention, larja e duarve disa herë në dit është kusht për përndalimin e infekcioneve. Duar duhet të lahen disa her në ditë, fillimisht ato laget me ujtë të fëtot ose të ngrot, më pas i fërkoj me sapun duke u kvidesu që shkuma dhe fërkimit të mbërin deri në skutat në të cela, fërkoj një për së paku 20 sekonda, shplaj një mirë ato dhe më pas taj një me një peshirë të pastër. Një e katërta e kortexit motor të trurit i kushtohet levizjes të muskujve të duarve. Gjatësia e gjishtave përcakton personalitetin tonë. This is Club FM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 Siguri, ëndër juvemë jeshin në valë të klubit Family 104. Mm. Edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes. Mm. Good morning. Mirëmëngjes i jeshin. Good morning. Yes, yes, yes. Der yes. kokëmi i fitues për shradiovet? Po, është Bora dhe ka thënë fjalori 728 i baron numrin, fiton një dhuratë nga Electronic. Një. Një. Bravo Bora. Vetëm një. Vetëm një. Vetëm një dhuratë. Nga kush? Electronic Line. Electronic Line. Shumë mirë. Ishte tre e, e uh, bleuzer famish tre miqë uh, juanin në pyll, kishin dalë për drer. Ëh. Mm. Dhe një mbrithyre duke ezur, gjen uh, lampën. Lampën e famshme, nuk ka nevojë ti të shpjegojit, por uh, e merr refkon dhe puf del geni i me lampos. Ëh. Mm. Ai thot, "Ha, secilit për ju do t'i plotsoj tre dëshira, ju shumë faleminderit zotrin që më nxorët nga. Të tjerë tjerë, i dini vetë këto gjëra mm -hmm. tha. Është dhe, me dëshirën numër 1 <laughs> për zotrin numër 1, tha, urdhroni çfarë doni. Tha kjo duaj që të mështohet logaria me një miljar dolar të lutë Ta ki del një top letër këti mund në dorë, aty që është ajo nga që të ndjerë mm. Tek bankomati. bankomati E shikon, kjo i ka një miljar dhe tre dolar e gjusë Oke, okay, fixë të tre dolar e gjusë kështë e <laughs> pasë për para Në regull të falemi në derit, i, thot, i ty t'i urtëroni, i thotë shardoni ju Tho t'a ju në duaj që t'kem një cimtë miljar dolar, falemi në derit shumë mm. Dhe me njëra ja i bëhet uh, buri më i pasur n konti 13 g. E, e, e, Njeri. Gjeni ju i. Ah, lamba se vetë. Jethë ai unë dua ta tha që krahu i majtë atmë rrotullohet në sensin orar, vazhdimisht dhe pa pushim. Dakor ti ta ky dhe filloi krahu majt i majtë i kthej i rrotullohet në sensin orar vazhdimisht dhe pa pushim. <laughs> Ko, aji, ko dyt, zotërin, vendetua, edo, dhe koha thotai koha për raundin e dytë. Ju lutem zotrinj, zini vendet tuaja për të parë çfarë do do të thëjë thotai. Mm -hmm. Ah, thot fokë un dua që të kem gruan më të bukur në botë. Ne për një herë në këtë shfaqje, një mrekulli, një femër që nuk di ç'të them. Më e bukur në botë. Mm -hmm. Tek i dytë, i thot gjeni u çfarë dorni? Thot që un dua që të kem maskullin më tërheqës, më karizmatik në botë. Ne për një herë e bën atë në mënyrë të mrekullueshme që duket më mirë. Më mm -hmm. menjëherë kjo gruaj ja ti fillon qlirton me me <laughs> këtë. Po po po po po. Më pasuri dhe më i bukur i dërtham. Po, afrohet mm -hmm. afrohet e i treti. I thotë urdhroni të treti çdo në YouTube. Ah, po duhet të krahu i diaf, të marrodollhet në sensin kundër orar. Kundër orar, ajo që fillon katërmaitin që shkon kështu dhe të diafin nga ana tjetër e të dy këta, vazhdimisht dhe për gjithmonë. Faleminderit. Ëndër vazhdon te kështu ky i treti, e i dy i treti. <laughs> tani mm -hmm. është pyetja e tretë për secilin. Dhe kjo i pari, thot, të të qërë të donit Thotë unë duaj që të mos kemë së mundje mm -hmm. Mos kemë probleme me shëndetin Ndiri ditin që të vdes Mos kemë asë një mos të vuaj Dhe për një herë Sigur i përmishsohet qërja I këto dhimbja e gjujnjve që përjeton dhe Sigur i shduke Për një herë filonë në diet më mirë Ndërsa uh, Kjus do të ria tjetër Thotë duaj të hem Duaj të hem tipi me shëndetëshem që e gziston E th Se mundi e ku, rasun, do t'je më i shëndeshmi nga t'gjithë Pa E dhe sigurisht, bëhet ako më i shëndeshmi nga kjo t'jetri Ka t'gjitha probleme dhe t'gjithura E shkën t'pare i treti, i thota i qëfar do t'ti E thot kjo, e, po, dëshira ime e t'tret është okay, dhe që talivis dhe kokën përra në brava Vështimish Kur pëjkëta Për qithmon E dhe filloj edhe një një në vizija shumë qëtishme të kokës Pa po, Dhe Cecili për tyve pasaj shkonë në punën e vetë mm -hmm. Shumë vite kalojni Dhe takojnë edhe njëherë tjetër Të tre shokët dhe Gjeni nice. u i lampës mm -hmm. I cili për i thotë Si ka shkuar për juve thot, I thotë i parë i thotë unë E kam rritur shumë pasurin Nga një miljarë që mora në te mm -hmm. Kam investuar, kam havur biznesa Unë dhe familja ime jemi në dërë mëtë pasurin dhe bot Jemi shumë mirë thot, a, I gruan e kam kafsh Kafsh sa Lea mos të ju themë më të ever Kash <laughs> Ah, kushtoj jam jam shumë i lumtur. Jam shumë i lumtur edhe nga shëndeti jam top. Mhm. Ky dyndë që ishte bër edhe më i bukur me kalimin e viteve se ky, duke qenë gjithmonë 29. Chu, ikishte kërkuar aty. Ja. Duke i ri, duke i freskët. Sota un uh, nuk kam investuar dashj shumë, po qysh nga fillimi isha njeriu më i pasur i botës. Vazhdoi, që ti jam njeriu më i pasur, 100 miliard dollar. Mm -hmm. Kam hapur shumë fondacione, kam uh, ja, për bamirësi, ande kthej, madje gruaja mund ta pohoj gruajë kthish, ka vërtet është ka. Po. Dhe uh, Përsa ja përënd e i treti I cili ishte duke Rëtë burë krabë dhe kokër në që e bëndim sumë E dhe dhe dhe atë sunat Ndë duke si a futa kotë Nuk mua nuk më doli që Kaqështë Kur të këthejmë të e bëjmë shalatën e këthimit Në tini e ka fjallë Bas pakë 10 July like a fever I don't know hope and last but you know you never know try to <laughs> Më njësi, mirë më njësi Më, më e pas kemi dalë dhe tek laime Pa, pa kemi mm -hmm. dalë <laughs> Kemi dalë në laime, mishda shur Sugurit kemi bërë shër me dërrasa Me dërrasa Me gura Dani, që kanë do dhërë? Dani, idea, që ambydo rrugët edhe Ajo makina deri 10 pakë nuk kalon te dot për të hyrë te Rogneri. Është bllokuar që ta bëj presidencën, po. Duhet të isë Rogneri ka njerëz që vijnë. Ai e kupton. Ajo është e e biseda zot. Tanë ide është se parkimi bëhet normal, se do furnizohet po, edhe si, uh, me ushqime, gjëra është atë. Po, vazhdon të jetë bllokuar tek nga kryeministria. Mirë, çfarë han këta që vijnë këtu? Ai nuk e di tani. Po kur të vijnë, kur vijnë atë na protesta për të pirë kafe për shkakun dhe Ato vijnë në këmp. Jo, po pra vijnë për kafe, kafeja vjen me makinën kafe. Çfarë do pinë ata? ata do pinë edhe uin mhm shohim me një nga helikopterët me çeramë janë këtu nuk është së shtrenjë e më mirë okë okay. me dron me dron vallë me dron me dron me helikopter po sa është një, oh, një, një, një, një pako kafe 1 kg është droni e mbana flasim yes, vetëm për mm. kafe na ul do po flasim edhe për ushqime të tjera e mirë thesim me mjell atëra thesim nuk merr me dron goca goca tam a një gauti patjetër okë Jepi Kemi pra. thimin e Sha Radios. Ëscent? Er jo. Një gjë që hahet. Jo. Jo, është një koncept. Jo. Jo, jo, jo. Ne ka të bëjmë me këto ditët me këtë zhvillime të një... fundit. Nuk e kuptojë tamam. Është një ri? Jo. Është ngjarje? Ëh, no. This guy job. Mund të jetë diçka e gjallë. Ka dy versionet e kësaj. Mund diçka gjall, mund tjetër diçka që është gjall. Puna e BIM-s për shembull që kur e fan inteligjencë artificiale. A, a. A mund të themi kështu? Kështu apo jo? Ja. Njëri nga këto është produkti i një BIM-e. Njëri nga këto. Tjetri po. është një njerëz. Tjetri një njerëz në mënyrë figurative, po. Kjo fjalë përdoret për jem duket. Kjo fjalë përdoret për një njerëz që ka disa 특si të veçanta. Ësht diçka e mirë për një njeriu, po. Për një njeriu, po. Sepse mund të mbajë dhimbje brenda. Bardos ish gaj mir, prap, mm. ndersa ndersa ajo tjetra që është bimore, pastaj është diçka jo fort e mirë. Gjë fillon? Jo. Ne këtu avam, domethënë. Qëse nuk e gjeni, është komplet faja juaj. Kjo bimë mund të jetë këtu tek Baçë Rodner? Jo, jo ata. Nuk rritet, nuk rritet. Nuk është. E ka çdo bim apo një bim e caktuar? Jo. Nuk rritet në Shqipëri, është diçka që del nga një bim. Si themi vera, del nga hardhia. Ah, okay. Nga rushi. M ose verat ishte edhe pihen edhe sti. Ne tjetër universi tam. vera është edhe pi edhe sti edhe këto fjalë. Kjo ishte... Bim ka një produkt, bëhet i produkt. Jo jo jo jo. Kjo Bim ka një produkt, so, por që mund tjetë edhe një. Nuk është se shumë Bim kanë domethënë. Produkte që po klas nuk. Kjo produkti është. Kjo produkt është vetëm nga një Bim. Nuk mund të dalin nga çdo Bim. Është i çefit është, është alkolike? Po? Jo, jo, jo. Alkol. jo. Okay. Është... i qefit. Jo, po, nuk është alkol. Jo. Është i qefit, po pastaj nuk është dashqit. Ah, more ti. I qefit. Bujar. Se pastaj po bën ti nga ai produkti i qefit produkt për shemb, ën. Po mund kështë të bësh, më ngatruat fare tani. Nuk e gosa. Pra mund të jetë një produkt i ndjer nga Bima i cili është për qefit. Dhe, dhe po themi, ë, uh, jo i rekomandueshëm, a aktu edhe bujartën? Jo uh... i rekomandueshëm, <laughs> jari. <laughs> <laughs> Po, kundes po je riskanishon. Jepet me meret, me recetë të mjegut. Jo, po pra, ja, jo. Ja, ja. Ta je dietë dora ti kushtiere. Nëse ti e konsumon gjë që është e bardhë. Jo. Jo, nuk është ama me bardhë. Është është e thatë. Sa jesh këmor. Është pluhur. Është pluhur, po. Është pluhur. Është pluhur. Është me dikament. Tu a vëmë bardhë. Ai është në çfarë mënyre është me dikament. Është D, është D jamë D, jamë ja vetë. D jamë, ç'është D jamë? Dërë droga. Jo, droga. Droga. Droga. droga, droga, droga. Po thosh, nuk është një ulloj droga. As nuk do të drogë për një për një e, person, pra, për një person, përsoni... për një person. <laughs> Kam thësi si quhet, ajo ishte drug fair. Okej, okay, në këtë kuptim po. Mund, tishe jo tise, mund tishe mire, po. të jesh shumë e mirë. Jo, të jesh tek njeriu është diçka e mirë. Mund të diçka e mirë, po. Tek njeriu po, pra. Kujdes, sepse kur e afruar, jeni afruar shumë goca. Jeni afruar shumë. Është pluhur. Po fjala nuk është droga. Se Po fjala nuk është droga, kjo është. Është a aspirin, a aspirin, jo. Hammi. A ke i përmendur sot në emision? A ke më përmendur në në emision? Po, është një lloj droge, brapo. Ha. Jo, ha, jo. Hi, hi. Një lloj droge hapra hand. E po. Është një grua Sjërsh. e cila oh, po. E cila no, no, jep një no. erë për atë drejtë drejtë. Quhet një. Oi, po pse s'na shkojmë mendë miri? Kur ne sa është një lloj droge tisë jo. Thash pra, jeni shumë afër. E po, po. E thash jo. Njëri shumë afer, po zdim si të gjithë nga temi si po që e gjithët Unë në largoha nga mundja duke me nduar që sishta një loj droga Në po nej sa A, e të s'ka gjohë S'ka problem, e gjelëm dhe ke fundit E gjithë të gjelë i po nga droguat fare Po, po, po Njo jemi të droguat Drogan do të duan zjeri Do të duan zjeri Urdro? Eliona, shvituese 737, ti barën numri, ka tënj Heroina Ka shërë sa o përmonë dhe dhe dhe më piba <laughs> Ty bileta për nës të në plex <laughs> Orke së zemi është të gardë, më ishtë dashërë Musicboxës programi e radës në Klab FM Më më pafëshem, ka lëfëshem buke But you just can't hide the pain Still setting two plates on the counter But eating without you If the truth is you're a liar Then you say that you're okay I'm sleeping on your side of the bed Going out of my head now And if you're out there trying to move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 I'll leave the door on the latch if you ever come back, if you ever come back. There'll be a light in the hall and a key under the map, if you ever come back. There'll be a smile on my face and a cat along, and it will be just like you would never come. There'll be a light in the hall and a key under the map, if you ever come back, if you ever come back. My time, cause you're never coming home But they used to say the world was flat, but how wrong was that now? And by leaving my door open, I'm risking everything I owe There's nothing I could lose in a break-in that you haven't taken And I wish you could give me some cold shoulder I'll never cross your mind I'll leave the door on the lights If you ever come back If you ever come back There'll be a light in the hole and a key under the AUL If you ever come back There'll be a smile on my face in the catarang And there'll be just like you are never gone There'll be a light in the hole and a key under the AUL If you ever come back If you ever come back